O SE 3 de outubro do ano 2014 e aquí comezo unha nova dizón de divertimentos para pequenos monstruos. Vos serán, Ana Luz Acú Ola, moi boas, que tal? Boas, bueno, pois hoxe temos un programa especial, Ana, non? Temos un programa especial con moitos convidados Si, sí, si, sí, moita xente que está piques de chegar aquí Dentro o estudio de, sí. de Radio no? si sí, sí, Vamos a marcar un, un hito un Temos aquí, todas eh? as cadeiras preparadas hai un montón de cadeiras e un montón de instrumentos de, de tortura Si, sí. si, sí, sí, temos para cada un dos convidados Dos convidadas, pois pues, un instrumento de tortura personalizado Digamos <risas> Porque creo que, que, que vai a protagonizar a práctica totalidade deste divertimento para pequenos monstruos que hoxe en directo comeza medio hora máis tarde por cuestións de logística. Sí, pois pues vai a ver unha especial Radiosicografía dos Ferrolans. Radiosicografía dos ferrolás e dos Ferrolans. Sí. Mm -mm. Anda, anda, eso será a partir das sete, non? Das sete, En sí. directo aquí hoxe eh, venres a partir das sete. Empezar a chegar xente, de, sí, sí. a cabo será de un rato. Será hora e media de especial. Sí, sí hm até as 8:30 en edición especial horario especial os empezamos media hora máis tarde remetamos media hora despois grazas compañeiros e compañeiras de Radio Freespim Sí, que nos deixan sabedes que nos levou bon tempo pois argallar todos estes instrumentos de tortura toda semana toda semana aí pensando a ver este que, que facemos con este Pff, en fin E, bueno, pois, pues, ao final, eh, está todo aquí Preparado Lo que Pero, de entrada, como sempre, a Luz Q Que ímos ter? Pois, de entrada ímos ter a Xenda Divertimento Que, oxe, vai ser un pouco diferente Mira, mira, aí ven a Xenda Vem um pouco descalça. Atravessai o oceano, só o teu amor de guia, só o tempo no meu bolso e o vento que me seguia. Versículos de lágrimas, desertos de água fria, tempestades de lembranças, mas tu já não me querias. Ó a pues, cousa coa música d'Antonio Zambullo. Imos a falarvos de algunhas cousas, non todas Porque oxe ten que ser moi breves Si, sí, oxe, ¿no? resumimos Si, sí, pero bastante contundente tamén ¿no? Si, sí, traemos bastantes cousas Por exemplo? Por exemplo eh, Un concerto, un concerto que vai a ver Maña, sábado 4 de outubre No Ateneo Ferrolán Eh, vai a ver unha presentación dun disco Miguel Alonso vai a presentar o seu último traballo que se chama Como dioses de alquiler Como dioses de alquiler si, sí, si, sí, que interesante, a verdade que Eh, Miguel Alonso estea moi moi ben cellado, moi ben cellado a Radio Filipin dende o seu principio, dende os principios realmente do, do universo. Dende aquel conspirando, non que sempre contas. Si sí, si, sí, do universo filispiniano bueno, pois pues aí estaba Miguel Alonso xa o sea, participando pois pues, en todo, en todo o que podía aportar na aquel ano pois pues, 2004, se si non lembro, porque un ano despois comezou a emitir Radio Filipin, ese tetino 2005 vamos cumprir 10 anos de emisións. Sí. Eso, Estamos de celebración Vamos, ningos servizos segredos da, Do Estado pues, Chegarían a, a garantirnos Unha sintonía de dezanos ¿eh? hmm. Non lograron destruirnos E bueno, pois pues, eh, Aí estará Miguel Alonso Volvendo pues, a súa terra Que el mora en, en Compostela En Compostela, ¿no? sí, vive y, ali E vamos a, a saludar ahí Que eh, me desestá Hola Ángela Hola Ansela, ¿qué tal? Podes, ¿Puedes puedes ponerte ese aí os, os auriculares, eh? A La primeira convidada, a que, convidada que, que chega, que chega, que se achega aínda máis aí á mesa e llevamos a decir, "Hola Ansela, ¿qué tal?" Hola, ¿qué tal, chicos? Hola, qué chala, chira un poquiño máis seu o micrófono aí. Sí, ahí está, hola vale. Ansela, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? Muy bien. Encantado. Igualmente de coñecerte. Primeira vez en radio. Primeira vez en radio, sí, a primeira vez en radio. Sí, sí, primeira. Sí, sí, sí. Ah, muy bien, pues eso é eh, estupendo, porque como decíamos antes esto no debe ser un na tortura, ¿no? Entonces pues, o Samira, fíjate a ti que sin, sin sacar os instrumentos de tortura que tenemos preparados, ya o sea, hai unha pequena tortura que o xa ose. Qué va. Ánsela tortura? medio torturada no Radio Flespinning. <ríe> Bueno, este de chegar a primeira, como que impone un pouco menos ¿eh? Claro <risa> o sea, que sí A tortura é máis suave claro, claro, Así te vas un pouco sabendo como vai este, este tema bueno, pues Estamos coa xenda cultural e estábamos falando de, de Miguel Alonso Que vai tocar aí no Ateneo Vamos a lembrarlo así rapidiño rapidinho ¿no? sí, sí mañá, día 4 de sí. outubro Miguel Alonso, ese cantautor de aquí de Ferrol Vai a presentar Como dioses de alquiler Que é un disco que foi editado grazas a unhas axudas Para a creación nova do Injuve Eh, será un concerto eléctrico xunto a Iago Blanco, que batería e coros, Juan Aparicio no baixo e Javier Santana na guitarra e mandolina. E ademais van a soar temas tamén do seu anterior disco que se chamaba A noite dos Canas. Claro. E tamén inéditos. Si, sí, si, sí, bueno, pois pues aí, aí estaremos. No no mañá, sábado 4 de outubro, a partir das 8. Das 8 e a entrada a é de balde valde. Como é triste esta canção Não, eu peço, não te ausentos Pois a dor que agora sentes Só se esquece no perdão Ah, minha amada perdoa Pois embora ainda dúa a tristeza que eu causei Eu peço que non destruas tantas coisas que são tuas. Bueno, pois vamos a seguir coa co senda. Eh... Si, sí, e continuamos con música. Con música Sí con música Porque mm. se mais maña música. Mais música Se maña 4 de outubro Sábado Hai un concerto A Xoi toda tarde De Miguel Alonso Despois pola noite Continúa A música En Ferrol mm. Na Fundación Artabria Que está de aniversario Están celebrando Está tamén. todo mundo de, de aniversario Si sí. Non estás de aniversario no. Non, a mín ainda me queda Ainda queda Poqueñame <ríe> tamén me queda Non sei sé si se Ángela está de aniversario non Ou vai estar en breves de aniversario Ángela Aí, aí. E, pues, te vas poner na máquina de tortura en estos momentos <risa> No, xa, xa, foi. Ah, xa foi Xa foi, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa aconteceu A Fundación Artabria está da aniversario Si, decimos sexto aniversario da Fundación Artabria Ele van facendo actividades dende a semana pasada xa mm, Si, sí, eles van facendo así Pouco po a pouco Durante todo o mes Hai cousas, hai teatro, bien. monólogos eh, mañá sábado 4 de outubro Pola noite, vai a ver Asdez, un concerto, uh -huh. a cargo de Ultracans. Ultracans, moi ben. Den de Coruña. Uh -huh. Vamos a escutar un pouco máis de, de música. De Antonio Zambuño. Que este seguro que, que gostan aí na Fundación, non? Pois pues seguramente. seguramente. porque este... Un segundinho, sabe. Meu amor, tanto voltarias E de novo cairias a chorar A chorar nos braços meus Antonio Zambullo aí poñendo pois banda sonar un poquíño os 16 aniversario da Fundación Artabria, non vai a estar Antonio Zambullo. Non, non van a estar Ultracans dende Coruña as de da noite e gratis o concerto na Fundación Artabria, tedes que ir porque é moi moi divertido. Esta xente fai uns concertos moi guais. Melodías eletrofolke dance tradicionais construídas con ladridos en semicorcheas e uvidos de fusas e parafusas. Mm. Cri ser Teona moraaco e seguindo con a música de Antonio Zambullo pues máis cosas da xenda de demento pois de, de mar Marchamos no tempo un pouco máis lonxano nos queda o xoves 9 de outubro vai haber un restreno da obra de radioteatro la guerra de los Munds 2012 desto nos pode contar a André moitas cousas Bueno, máis ben podería contar Miguel Castro, no, que autor junto a José Torregrosa da, bueno, Realmente agora mesmo Son tres obras as que teñeis aí En activo, e esta, pois, pues, estrenou no ano 2012 Guerra dos mundos Unha adaptación no, da, da mítica Radionovela E, bueno, pois eh, Adaptada, claro, ao, a cuestión Ferroterráquea, no? unha cosa así bastante curiosa E tal, o tempo además de ser unha cousa de radioteatro ten algo de audiovisual porque ten pues, imaxes e todo iso e o que fixo Miguel Castro aquí foi precisamente engadir a ese audio que había xa pues, a parte visual, entón pues, son imaxes antes non había antes non había esa parte visual então, cando hai, hai, se estrenou unha serie de, de imaxes que van aparecendo e que van acompañando pues, a, a obra a obra radiofónica de teatro, ¿no? Vamos a escrita se si te parece, pues, unha cuña que preparou o noso compañeiro Miguel Castro que anuncia, pues, a, a o reestreo, a reestrea dese de radioteatro. Mm -hmm. Producións en tránsito presenta o xoves 9 de outubro a 8 da tarde no Ateneo Ferreán. A Guerra dos Mundos 2012. Se comunica que a las 9 y 5 de la noche un enorme y llameante objeto que se supone es un meteorito ha caído en el monte Callas. Que esto que tengo directamente delante de mí es lo que queda de la ciudad de la cultura de Galicia. 400 millones de euros convertidos en escombros humeantes. A cuando está encendido, cuando estamos hablando de... No? Ahora, por ejemplo, Shhh, no está... ...como un, juez, un día de fiesta. Oh, cuando mi santa esposa me, me, me está ordenando que me caiga. Los derriba a todos. Dios mío, todos ellos están abrazando. Huele a carne quemada y pelo chamuscado. El hedor es completamente insoportable. Esta puede ser nuestra última emisión. <risa> Lorena. ¡No, <risa> Deus. Deus. Caen como moscas O xoves 9 de outubro A xoito da tarde No Ateneo Ferrolán A Guerra dos Mundos dos mil doce. non é a realidade. Pois si sí, aquí tiñamos ese audio da cuña que preparou Miguel Castro, pois desta nova versión, esta da agarrados mundos 2012, bueno, pois aí están Xosé Torregrossa, Castro no guión e pois non o disemos Eh, fer o campo é o que fai as imaxes, de todo isto que vai poñendo as imaxes pero que son campo, que son sí. debuxos ademais, son uns estupendos debuxos que Como hay... xa o fixo na sí. na segunda, ¿no? uh -huh. como se chamaba? Si sí, na, na última, na última que que se, que se realizou, mm, non sei como, <risa> nestes momentos, bueno, en el caso, Fer o campo aí poñendo o punto tamén porque isto é un traballo colectivo de de imaxes, de, de debuxos, debuxos a man, ou sea, sabes? Sí, Corraditos e sí. tal. Si, sí, eh, si. esa música que ouvíamos que era versión mítica da peza, pois pues, que servizou para a banda sonora logo editada en disco, no que era, creo que era un doble LP de Agarra dos Mundos, pois pues, eh, esa versión que realizou un grupo Farrolán, para isto para... que un traballo así colectivo moi hmm. interesante de colaboracións de moita xente. Que animamos a ver nesta nova versión máis completa, repetimos Guerra dos Mundos 2012, reestrea da obra de teatro radioteatro sí. o 9 de outubro o xoves 9 de outubro a xoito do Serán no Ateneo Ferrolán e a entrada de Valde tamén todo de balde Bueno, Ana Lucecún, seguimos aquí en Divertimento para Pequenos Monstruos Aquí seguimos, o sea, sí Finalizando pues, a Xenda, esa primeira parte sí. de este programa especial de Ose ¿no? uh -huh. Estamos ouindo un poquito de música un pouco máis animada, un pouco máis batida, Ana y esto, creo esto que que esto que é Rista Mizuko que... Ah, e esta mesoa que sí, atraes sí, a, moito A pusemos outro día, unha sí. debilidade Bueno, porque esto merece o seguinte que ímos falar, non? Sí Sí, sí, a ver que vai pasar aí Outro aniversario Outro aniversario máis A xente está últimamente Estamos de, de, de multianiversario sí. Somos multianiversáricos mm. Imos a te. todos os aniversarios sí, sí. Esta vez vai a ser o día 11 de outubro Que cadra en sábado mm. E que está de aniversario Pois un dos nosos bares favoritos O manchita cosa Que xa leva 11 anos Que barbaridade Como mm. se pode levar 11 anos na... Na, no no manchita cosa. <risa> Pregunta ya Suso. Estos rapaces son un poco masoquistas. Y continúa, continúa llegando gente a la Lucecú que al estudio sí. no, no sabe dónde se meteron realmente Luego, luego os presentaremos A primera luego. en llegar a Foyanshan Después mm. llegó el psicólogo Y después <risa> llegó el rapazado de yoga <risa> maca Bueno, vamos a seguir ahí Falando de cosas que, que van a pasar Yo he crepúsculo Sí, oh. yo he crepúsculo Va a estar en no, aniversario Este aniversario de 11 años De manchita cosa Alina Rúa Madalena se Magdalena sí. e claro, como sempre nos aniversarios do Manchita Cosa montan unhas festas que vamos son impresionantes esta vez co concerto de Joel Crepúsculo que este home que aparte de sacar discos en solitario tamén forma parte do grupo Tarántula o seu nome real é Joel Iriarte cantante e teclista mm -hmm. Pues sí, yo el crepúsculo no manchita cosa Como decíamos, el sábado 11 de octubre eh, A entrada a custa 10 euros O aforo é limitado, as entradas xa as podedes conseguir alí no Manchita e da Porelas porque se van a acabar rápido. E despois do concerto vai a pinchar Agostiño DJ, que bueno, nos monta unhas festas alí. Hai moita moita expectación creada en todo o planeta. O respecto desta de sí, noite. Si, sí, si, é que vai ser brutal. Vai ser unha cousa impresionante. Hmm. A xente xa vamos, a, a ir acampada, a acampada, a acampada a entrada na Rúa Madalena disposta a facerse co, co cunha entrada. Claro. Ou co un pelo de de yo, yo, yo, É crepúsculo. Eu quero Si si. Algo acontece, Ana Lucecu, no programa en divertimento. ¿Qué pasa, qué pasa? Algo acontece, esta música indica que algo va a pasar. Chico Fabril, o Farril, Afro-Cuban <risa> Jesuit. <Joshua. risa> Chico Quiero dar las gracias a los ferrolanos. Por átomo violeta, tirado de foro femenino.com. Quiero dar las gracias a los ferrolanos por ser una gente tan cerrada, por no abrirse a nuevas amistades, por mostrar el mínimo interés cuando intentas entablar una conversación con vistas a poder hacer amistad y por contestar a todos mis posts aquí puestos pidiendo amistad con chicas de Ferrol. Doy gracias a todos ellos y os informo que no os extrañe cuando luego, tanto los que hemos vivido allí como los que aún viven, como los que vivirán y venimos de fuera, decimos que sois raros de… Decir que el problema somos nosotros, que no nos abrimos a vosotros. Por eso mi novio, que es de toda la vida de Ferrol, tiene un amigo nada más y sus amigos de la infancia siguen en el mismo grupo que formaron con 10 años y tienen ahora 30. Jamás… En ninguna comunidad autónoma de las que he vivido me ha pasado eso. Hay un post de una chica que amargamente dice que no se integra en Galicia, y que ya no sabe por qué. La ciudad es bonita, porque es pequeña, y se pasea en un pispás. Aunque su playa de Caranza deja mucho que desear, y no hay trabajo para nadie. Ya he conocido a varias personas que no son de allí y nos hemos tenido que ir. No asqueados por no encontrar trabajo, sino porque encima de eso, no hemos logrado en menos de un año hacer ni una sola amistad. Yo me he criado en Valdeorras provincia de Urense, y allí la gente ni de coña es tan cerrada como en Ferrol. Mi vecino fue a estudiar a Ferrol su carrera de aparejador. No me trato con él desde hace 17 años, pero me acordé mucho de él porque con lo guapo que era, el pobre no sé qué se comería en los tres años que duraría estudiando en Ferrol, porque, viendo la soltura y la gracia de las ferrolanas para hacer amistad con una chica, no me quiero imaginar lo poco que harán para intimar con un chico, pobrecito mío. Solo tengo que ver a mi novio que se ha ligado a una chica de fuera de Ferrol, yo misma. Os doy mi ánimo a aquellas personas que por trabajo y estudios y otras cosas están viendo, están viviendo en a coruña o Ferrol, porque al tiempo. Mi mejor amiga de la infancia se crió conmigo en Valdehorras y se fue a vivir con 17 años a coruña para estudiar una carrera. Y ahí sigue. Pero tiene que yo le contara casi 20 amigas. Unas del curro, otras amigas de amigas, su marido... Lo ha pasado muy mal, pero siempre ha tenido gente a su lado. Yo le he preguntado si ha tenido problemas para hacer amistad y me ha dicho que no, porque siempre ha trabajado en el mundo de la noche y en cafeterías y de ahí vienen todas sus amigas. De conocerlas en pubs o de ser las novias de los amigos de su novio o del curro de lugares de ocio... Y tuvo la buena suerte de que una de esas chicas tenía amigas de toda la vida en la ciudad y la metió en su pandilla. Que si no, ni eso. Pero son coruña, que es preciosa. Y sé que la gente es algo más abierta que en Ferrol. Pero yo, en Ferrol, no he no logrado intimar con ninguna chica. Solo me ha faltado ponerme un cartel en la frente. Estoy dolida con Ferrol. Pues yo he tenido que hablarle y darle cova a las dependientas de los comercios para poder decir que sé cómo habla una farolana, porque si no, ni eso. Ea, ya me he quedado bien a gusto. Espero no volver jamás a vivir allí. No me extraña que la gente que viene de Levante, de Madrid o del sur a vivir a Galicia acabe con depresión. Y que ya no sabe qué hacer atándose a su pareja, porque ni en el gimnasio haces amistades es que por no haber, no hay ni una asociación de mujeres jóvenes donde apuntarse. Pues aquí, aquí dicho queda. Yo no me he integrado en Ferrol habiéndome criado desde que nací en Galicia. Sin embargo, sí me he integrado en León, en Asturias, en Barcelona. ¿Ambientes distintos? ¿Porque estaba estudiando y en la universidad es más fácil hacer amigos y amigas? Puede ser, puede ser, hay esperanza. Pero yo... Como espero no volver, porque me ha afectado a mi salud, mi estancia allí, doy un mensaje a quien vive allí por trabajo. Si hacéis un amigo o amiga, cuidadlo bien, porque es difícil lograr hacer amistad con aquella gente. Y un amigo es un tesoro, pues vaya razón que tira la frase. Adiós, Ferrol. Adiós. Átomo Violeta, tirado de foro femenino.com. Bueno, pues aquí seguimos en Divertimento para pequenos monstruos en Radio Filispin, hoxe 3 de outubro do ano 2014. Vaya que acabamos de ler aí. Eh, Ui, que forte. Que forte, non? Bueno, pues despois desta de lectura eh, decidimos no es un momento cando pues, compartimos isto nunha rede social e xordir unha serie de de comentarios hacer un programa especial aquí hoxe eh, con esta introducción que ven sendo un, un extracto de iso que que que publicaba esta Esta rapaza nun foro femenino O respeto de Ferrol Isto eh, foi publicado no ano 2011 En octubro do ano 2011 11 penso Pois pues, titulamos esta sección Este especial Radio psicografía Das eh, Ferrolás Dos e bueno Temos aquí unha serie de convidados Que vamos a, a ir apresentando eh, Non están todos Van a ir chegando Los hombres, yo non sois su esclava Y, en fin, ¿Eso? <risas> cosas que pasan en Radio Frisbee que se introducen, que es normal porque efectivamente no es esclavo de ninguno, menos de ningún hombre igual pues esta era a rapaza que de repente vos apareció aquí y nos hizo alguna cosa pues ¿no? seguramente bueno eh, en, def, en definitiva Ana Lucecu, que vamos a presentar a la gente que está aquí sí y a comenzar por, lo, por, lo, por los primeros ¿no? que están aquí claro. pues sí, por ejemplo aquí a Meucaron, bueno un poco distanciado está Miguel Castro Qué tal, Miguel? Eh, ese A, ah, perdón. Está, hola, Ahora, <risa> Miguel Castro, Miguel Castro que ven sendo Pois pues ben, sendo Ferrolán, que vive en Ferrol, pero no seu pasado viviu el Lugo en Lugo e na Coruña tamén, ¿no? mm, tamén é un pouco trota mundos, Claro. Bueno, menos, ¿no? estás máis asentado. asentado. Pero unos sete anos, si sí, anos mm. fora. Mm. Estivo sete anos vivindo, pues, na época estudiantil, bueno, así decirlo, no, tres anos estudiando e 4 traballando mm. en Coruña. Estudando... tres anos estudiando en Lugo e 4 traballando Claro. Sí. Así, así que, sí que, bueno, aí foi diferente, mm. ¿non? Que diferente estar estudiando que trabajando, eso sin Claro. Ese é o noso primeiro convidado que ademais é unha voz coñecida de Radio Flespi. Claro, a xente seguro que xa se deu conta. Sí, sí, del imbécil ese. xa <ríe> <Se> me coñece. <ríe> <ríe> Calía o seguinte convidado Pois pues a seguinte é Macarena Soto Maca, que atemos aí o seu carón Macarena, Hola ten? maca Hola Hola Maca Está acendido isto? Si, sí. sí, está acendido sí. Ti chégate aí un poquillo aí ao vale. microfone Sin problema Hola Maca Hola Emaca é chilena, pero reside en Ferrol E vivía en Santiago de Compostela Cando llegué ah, aquí, llegué mm. en el 2008 E estuve allí hasta el 2010 De Santiago a Santiago sí, ah, Pois pues eso non o sabíamos Claro, pois pues eso anotamos ahí en el UCQ sí. Toma nota Anoto, anoto muy bien. Eh, Que se besa aí o, uh -huh. o papel de cada que no programa <risa> <risa> Eu <Es> de secretaria <risa> O se te toca a ti Maña sí. me toca a mí facer fa de secretaria e eh, nesta presentación deste de especial titulado Psicografía dos Forolans e Forolans quen é o seguinte en caer? Pois o seguinte en caer é Carlos que está aí enfrente de nos Hola, Carlos que? Carlos de Francisco, que é o psicólogo. Carlos de Francisco, psicólogo. Hola, psicólogo. Oxe ven como psicólogo. Sí. A semana pasada veu como outra cousa. Si, sí. si, sí, non o descubras Aí si nos facemos o interesante. Ah. Teño varios alteregos. O a semana pasada veu de Madero. E o xe ben de psicólogo. <risa> Moi ben, aí nos vai facer unha leitura de todo isto un pouco no plano profesional, non? Claro. Moi ben. E dito isto, Ana Lucecú Eh, vamos, eche parece. Nos falta unha. Ah, importante. Non te esquezas dános a, a... primeira convidada a que chegou. pasa que estái escondido detrás da pantalla do E non a veía. Pois no sé si si unha estratexia realmente. E non a veía. Pero aí está si, sí. Ánsela. Ánsela Martínez. Que de Mugardos, pero vive en Ferrol pero no se no pasado también vivió en Pontevedra, en Compostela, Lugo, Arzúa, Miño, Bayona, Mondoñedo, vivió en un montón de sitios. Sí, sí. Que pasa? no me escondo, eh? Estou aquí, Un pouco acaparadora ti, no, Ángela. Sí, creis vivir e facer moitas cousas, que eu pensaba, se alguén quisiera facer carreira política en Galicia, debería de coñecer Galicia primeiro, ¿no? Ah, por tamén é verdade. E me falta provincia de Ourense realmente. Pode ser a. Sabe que teña intención, Pode ser a Valdeorras. e xa me introducen Aí está, está, por Porque será que hai unha conexión aí un pouco surreal entre Ángela e a autora deste texto que liamos antes para introducir todo isto eh? unha conexión oculta unha é de Ourense e a outra nunca pisou Ourense non, mm. bueno, iso non é verdade, hai eh? festas varias claro, claro. vivir, curta. vivir, non, Pero vivir, non sí, claro. Claro, claro que si, sí. a festa de historia por exemplo, por exemplo. bueno, pois pues vamos a poñer, se te aparece a na luz de Q dime pues vamos a fechar un momento as cortinas a ver, fecha, apagar fecha. as luces A min é que me gusta facer moi interesante. Non, xa, xa te coñezo. E <risa> se si queres Ana Lucecu e os nosos convidados queren, pues, a, van a chegar máis. Van a chegar máis pequenas e pequenos monstruos aquí ao estudio. Sí, aínda nos faltan uns cantos. Poco a pouco se chega, pero como xa estamos, vamos a dar xa por iniciado este debate, este, este programa especial dedicado aos ferrolterráqueos ás ferrolterraquias. Vamos tamén dar o número de telefone da radio Por se si alguén quere participar Ou precisamos a súa de todos e de todas sí, bueno, Va que nos as súas opinións Realmente tremendistas Que van a dar un bolco ao panorama social de Fernando sí. vai, vai cambiar a todo a partir de hoje Un ahora, sí. e un despois É hmm. o 981 37 10 40 981 37 10 40 E mentre xa chega máis xente por aí Poñemos unha rafaguiña e comezamos rila na luz escuro deste afro cuban jazz suite. Se está un pouco pois pues, ambientando. Me encanta esto. este disco. gusta. moito. ¿Sí? Sí, Moi ben, a mi tamén me gustas isto. Eh, claro. que te parece se si presentamos as últimas xente que chegou aquí, ¿no? as últimas incorporacións a este debate. Sí, pois pues mira, teño aquí o meu carón, sí. a Tania Vila. Hola Tania. Hola. Aí Que de Lugo, pero reside en Ferrol. Eh, sei, sí, pois pues le podemos decir aí que diga algo. <risa> Boas, pois nada Fai un ano agora que vivo en Lugo en, Perdón, en Ferrol sí. E nada, viñen aquí para traballar Pero bueno, sorprendida que encontrei unha vila ben feituca Aquí Máis presentacións de xente que se acaba de, de chegar, né? Sí, pois aquí, un pouco acalorada, temos a Antía Hola, boa tarde, Hola, boa tarde. Antía tamén a coñecemos Sí, sí, unha voz coñecida e unha colaboradora, unha integrante de Radio Filispín Hola, Antía, que tal? Ben, ben Muy ben, bueno, e quen ven sendo Antía? Antía... Eh... Ferrolana de procedencia extraterrestre me pon aquí o guión. Que non Si eso iso o que pon aí el anónimisonada que algo a vera. Algo da vera. Non sabemos por que, só descubriremos. Antia Ferrolana de procedencia extraterrestre. Vale, o meu carné pon que nasciña en Santiago, Ah, voy ben. De aí, de aí a procedencia. E a última das convidadas? <risa> a última das convidadas que chegou é Carmen, Carmen Loureiro, Ola Carmen. Ola, boas tardes Boas tardes, Carmen Que me enxento, Carmen, Ana Lucecu? Carmen e Ferrolá, vive en Ferrol Pero viveu tamén en moitos sitios Ai, si? Sí? Si, sí, nas Balears Que manía, non? No <risa> en Moixía, en Irixoa mm, Interesante bueno, logo Pero agora de, está aquí de, de, de saber máis de Carmen mm. eh, Agradecer a todos eh, a posibilidad de estar aquí na radio eh, Convidada e eh, tener unha conversa con todos vos E... Eh. Vale, pues despedimos o programa Hasta <risas> la mañana. Radiosicografía das Ferrolas e dos Ferrolans. Sí, señor. Ana Luzecu, presente. Estuvo aquí. Ana Fernández non está. Non ah, está, non está, Miguel Castro. Hola. Hola, presente, ¿no? Carmen Loureiro. Aquí. Maarena. Tania. Ansela Martínez. Aquí, aquí, Antía. Hola, hola. Carlos de Francisco. Hola. Pequeño monstruo. Ah. Vamos allá. Bueno, non sei sé como como vedes isto, esta situación que se daba, pois pues, no 2011, alguén de fóra de de Ferrol esta rapaz que mo pues, indignada, indignada co, co o seu a súa experiencia particular canto a relación súa socialización, no eh no entorno frolá, pois pues, o amosaba, o estilizaba nun foro, nun foro frolá, mm. de tal maneira que isto Chega, pasa, digamos, trascende posto que se agora mesmo os nosos ouvintes entran en Google e poñen movida farrolana, así tal cual que, que te a, a ti? primeira entrada que aparece é esa, esa, eh, esa entrada de, referida pues, a nosa amiga entre, entre cominhas, amiga virtual que non vai a ser aquí tampouco un objetivo de nada, simplemente vai dar lugar a un programa especial de análise un de debate. psicografía mm. da, da cuestión farrolana Eh, bueno, non sei sé que Alguén de vos Alguén que quiera así un pouco iniciar Este, este debate E se entramos en, en programa paciente. Por exemplo, o psicólogo O psicólogo O <risas> psicólogo ten que ser un pouco no sé, o, o punto profesional aí ao principio o Ese análise ¿no? Trascendental Eu estaba esperando que falaran as demais Porque <risas> A idea que tiña preparada bueno, eh, Dependía un pouco do que dixeran eles ¿no? Pero É bueno, un clásico ¿no? o, de, o de chegar a un sitio eh, eh, E igual non, non atopar O bueno, verse un pouco fora ¿no? eh, Desde un punto de vista si, se, Da psicoloxía social Se vai estudiando aí toda a vida ¿no? A xente que queda fora aí do, Dos propios grupos ¿no? bueno, eh, Non estou moi de acordo Pero está aí bastante explicado ¿no? eh, Cando os grupos compiten en uns entre eles hai máis diferencias cando hai nesos de unión ¿sabes? cando hai algo que une os grupos é cando se consigue integrar a xente ¿no? e iso mm. que vamos a esta uh -huh. esta ciudad de Urense de Valdehorras, ¿no? de Valdehorras que estivo sí. aquí en Ferrol con sí. tan mala experiencia e ti como psicólogo Eh, pensas que algo habitual eh, na xente de fora con respecto a Ferrol o que algo que se pode dar en cualquier outra circunstancia por exemplo apoñar por caso pues un de, de que sei sí. de, de, de Ortigueira que marcha a outra cidade entendo pregunta eu creo que é un clásico que pode pasar en, en cualquier, cualquier parte do mundo a cualquier hmm. persoa eh, ten máis que ver xa é aí con con características eh, individuais máis que con, con, con temas aí colectivos, non? O sea, é máis... Eu vou vexar máis, tamén é... de formación profesional, non? Que, que é un tema máis individual que, que colectivo. Uh -huh. O sea, calquera persoa, sabes? Ti podes sair de Ferrol e ir a Madrid, sabes, te pode pasar, é un de Madrid te pode pasar en Islandia, sabes? Uh -huh. Depende de moitos ver, Eu concretamente, nacín en eh, Ferrol sí. eh, Pertenezco a Xerazón dos 70 eh, Algo, un dato para min importante Xa que con 4 anos eh, Un dos recordos eh, máis latentes eh, Eu vi na miña casa eh, a noticia de Morreu Franco, morreu Franco É ¿no? eh, un pouco con 4 anos eh, Decir, eh, que en Franco A min non me importa que morrera Franco A partir de aí eh, tamén un penso que un pouco a xente de fora tamén eh, ven a ferrol como eh, a relación, el ferrol do caudillo, non? un pouco como un lastre eh, donde penso que tamén pode influir a, a, no momento de a integración ou de eh, venir cunhas eh, ideas xa eh, preconcebidas, non? De eso, pues un pequeno o primer análise de que sou ¿no? eh, son filla de militar eh, como filla de militar que tamén unha das partes importantes desta cidade eh, como desenvolvimento eh, en sí ¿no? eh, o meu pai eh, coa especialidade de radiotelegrafista Mas logo despois eh, Especialidade en el Tracidade Perdón eh, pola fonía Prometo eh, a facer gárgaras Con agrimonio <risas> <risas> E na próxima vez Intentar ter unha voz máis uh -huh. Menos afónica, non uh -huh. Se posible uh -huh. Bueno, pois pues, despois desta introducción o sea, da vida do pai de, de Carmen e ¿no? das, das doenzas claro, de es que Carmen que quería, eh, sí, vamos a conclusión con esto, eh, que realmente ¿Cuál? sendo ah, micro, filla, sendo está, filla está. de militar na miña casa non respiraba un ambiente militar de feito, meu pai e eh, dedicouse a traballar que eh, moi pronto pasou a reserva e eh, dedicouse eh, xa desde moi xoven a traballar polos povos arranxando televisores Eh, trocando con xente dos povos Un contacto moi directo Patacas, pois, eh, ovos O que poidesen eh, eh, Claro, moitas veces pensan fría de militar Pois, en eh, plan A película de sonrisas e lágrimas Que vamos todos copitidos e silbato eh, Que en casa tenemos un ditador E eh, realmente, pois, pues, eu non viven eso uh -huh. eh, A nivel familiar E uh ven -huh. outra cosa moi distinta Eh, o tema do lenguaje, que tamén é algo que quería eh, tamén engadir Falábamos en castelán, pero sí que facíamos coa miña familia En Xeraltos de semana eh, reunións, eh, xuntanzas eh, Onde sé que teníamos o acostume eh, de bailar, de cantar en galego eh, Un dato que tamén gardo no meu corazón moi bonito É eh, o baile da señora Lola Eh, a tomar as empanadas, eh, a tortilla, coas croquetas eh, A bota de viño, non? O sea, que non somos o ferrolanos solamente Se hai máxen de pixos, non? pijos pixos E non, penso que eh, mm. tamén eh, costou nos máis adaptarnos a... <coughs> a levar a esa galicia en nos intres porque uh -huh. eh, por as circunstancias estábamos con máis lonxe, uh -huh. pero eh, cada un de nós somos responsables de intentar eh, uh -huh. sacar eso hacia fóra, deixarnos de uh -huh. con achadas. Tenemos eh, ocasión Carmen de, de, de, de falar máis porque hai moito tempo de programa, por pero esto, sí que efectivamente de, penso eh, que aí unha pequeñita sí, sí, claro, claro, é exacto, que exacto, porque fíjate Ana Luzeque, de... como e o psicólogo ¿no? tamén, ¿no? como Carmen sacou sa aí algo, pois pues, co parece que tiña aí e o puso riba da mesa imediatamente, de... ¿no? si no me Estamento decía, militar. é o sea, primeiro que sai Creo que sae o estamento militar como sacou o tema da estamento militar. militar Depois pois pues, falou da linguaxe dos se bailes populares, de... gastronomía, oh, bueno. bota de viño, en fin, sí, unha serie sí, de conceptos no puedo, que agora entre todos de aquí vamos ordenar e se cadra da bota de viño tamén podemos ver. Vamos co seguinte, entón, coa seguinte intervención, porque creo que aí sacou moitos temas Carmen Quén vai a ser a seguinte intervención rápido, irle, Isa vai despedindo palabra E vos vou dando eh, pues Miguel Castro Como como Ferrolán Que o, o tempo tamén Parece que son os primeiros En abrir fogos Están a defensiva os Ferrolán eh, De entrada 2-0 eh, no, O que podo facer é, é contar a, a minha experiencia ¿no? Claro Pero antes, antes diso dicir que me parece unha carta superdivertida, a verdade, é que moi simpática, foi moi moita gracia, <risos> e tamén me que esta muller quitou unha cousa moi importante de ferrol, non? que ama a leite ferrolana, quitou por completo, le vou de camiño cara, cara onde estea, non? porque é moi, é moi auténtica, non? Eu eh, penso que é moivo para os ferrolanos e que é moivo sair de Ferrol e vivir noutros lugares porque si que é certo que de repente descubres pois que hai outras realidades, outras formas de ver a, a vida no? sí. E Eu cando fui aquí que teño unha compañeira que é de Lugo no? eu, cando marché, os tres primeiros anos que fui a Lugo o primeiro que me chamou a atención foi o afable e o ambiente positivo que hai en Lugo Por exemplo, chamaba moita atención porque Si que é certo que o ten un ambiente moi crispado Moi un pouco enfadados non? Estamos un pouco enfadados así de, de sempre E si que me gustaba E me estaba como acostumado aquí a ver cousas Na miña juventude que, que as veía como normal Non, non son normais, Cosas que había, <risa> es, es, es, es unha, incluso ata chegar a violencia, ver violencia aquí moitas veces se saías polas noites. Eh, na eh, adolescencia, pues, eh, sobre todo ti, André, mm. o, bueno, os que vivimos tamén unha adolescencia aquí, pois pues, saíamos que estás moi achegado a cousas moi moi suburbiais a si, verdade, na, na infancia eh, eh, mesmo nos tirábamos pedras non, máis e eh, todo o mundo conviviu con, por, pues, co, bueno, co, todo o mundo ten alguna cabeza é que sois eran así aquí, aquí todo o mundo ten moitas sí. moi experiencias así que, que as facías Genes. como moi, que parecía que todo o mundo vivía non era así, eu atopei unha cidade moi moi afable en Lugo, e si que, si que me gustou moito, pero tamén foi unha etapa universitaria e penso que todo o mundo que iba unha etapa universitaria é diferente, o que sexa logo porque eu cando vou agora a Lugo, a mea encanta meu lugo, pero non é o meu lugo meu lugo foi outro, tres anos outro e o digo, e logo, cando vou a Coruña eh, me atopo outro ambiente diferente estive en cator anos traballando aí pero si sí que é o momento mellor onde si sí que comezo a votar moitas cousas de menos desta cidade que non para nada, para nada. É de feito que que son xustas as cousas na que na que esta muller di que estou que non estou de acordo con ela, non? Porque unha unha cousa que botei moito nesses 4 anos en Coruña e que a, a min e eh, non sou unha persoa moi pechada, pero si sí que si sí que me si sí que pender de que custa, eh, a min me custaba entrar en grupos, estaban grupos máis pechados en Coruña, así que atopaba grupos máis fechados para entrar a amistades e máis curiosamente en 4 anos A, a todos os meus amigos eran estranxeiros, seguros son de Ferrol, que estivoi a 50 km, eran eran, eran medios de de fora de España. E ao final facíame pensar moitas cousas, amigos de verdade me refiro, uh -huh. Que querían amistade, uh -huh. E o que votaba de menos de Ferrol e que a mí me gusta que, que me gusta Ferrol é que Ferrol sí que penso que é moito máis aberto donde, do que de, do que do de desta rapaza. No sentido, aquí é moito máis fácil ter Unhas amistades interxeracionais Por exemplo ou, ou persoas de diferente pensamento E as minhas amistades pois, van por todos os tipos e, e se xunta E sí que penso que é moito máis fácil de, A forma de, de... Cunha vez que te metes Está claro que temos aquí unha cousa Un ecosistema curioso, non? en Ferrol, Pero unha vez que te adentras nel Que te adentras nel Sí que estás podes... podes facer realmente amistade e por último mm. o se eso votaba de menos e cando recupero fais oito anos que volvo para aquí o sea, eu agradezco estou contentísimo aquí no uh -huh. pero eh, outra cousa que sí que votaba moitísimo de menos tanto en Lugo como en Coruña e que en Ferrol pola historia polas circunstancias que se dan porque está jodido a cousa e todo eso Eh, sempre a topo. con calqueira persoa si, si que hai como un interés social ou político uh -huh. en Ferrol eu eso podo falalo con todos dios e eh, eu votaba moito de menos por aí fora uh -huh. eu votaba eh, fora e eh, lugo e eh, coruña pero moitas veces que xente que non tiña interés que directamente non se preocupara cousas que aquí parecía que joer que eu na praza de Sevilla e como non ias falar disto daquelo Fuman dos canutos ou non sei que O ibas facer O ibas facer E tiñas dez seis anos Eu non atopei eso ali Pero tamén, repito é A, a miña experiencia uh -huh. Porque logo outra xente me fala de Coruña Me fala nunha Coruña diferente que vivi in eu Bueno, pois pues era Miguel Que nos comentaba como ferrolán Que vive en Ferrol Pero que no pasado vivivo en Lugo e Coruña Pois pues a súa experiencia non Falou de do carácter dos ferrolán Da mala leite Dunha violencia hai Que se... Estaba aí un pouco... Latente, pois, pues, naquel Momento da adolescencia Un ferrol tamén aberto, activismo social Político, e que che parece a Ana Lucecu Se si damos un pouco verba precisamente a A Tania, a, no? a Tania, a Tania que, Vila, de que, que de Lugo Fíjate tía, conexión a a ver que nos pode decir Ele porque... gusta ferrol, me parece a mi sí. sí, sí. Adiante Tania Tania de Lugo, pues nada, que vive en ferrol. Eu antes de vir para aquí non vivía En Lugo, vivín Doce anos en Compostela Eh, despois estuve vivindo pretiño de Coruña e o que comentabas ti, de que facer unha vida social en Coruña é moi complicado mm -hmm. porque si, sí, a xente si sí que se me perde moi pechada falemos pa o micro, o Tania, aí hay... está moi ben hai grupos moi pequeniños, moi pechados xa che digo, a mi un moito ali e segun cheguei a Ferrol empecé a conocer xente E esta xente me levou a outra xente E empecé a facer cousas Conocí en centros sociais, conocí en Artabria uh -huh. eh, Me cheguei ao local social de Esteiro De Canido Vamos, hai moitas cousas que facer E toda xente uh -huh. sei moi acolledora, moi ben uh -huh. Descobriteis un novo ferrol que non coñecías Si, sí, si, sí, por suposto sí. eh, Mira, cando uh -huh. falaba de que iba a vir para ferrol A xente, ai, ferrol del caudillo Sempre chebañen que a Gracieta ay, ay". Eh, Para nada, xe, o sea, cheguei aquí O que si sí que ven é un contraste É un contraste entre a xente maior que sí que vive máis apegado ao tema militar ou igual o tema... Bueno, un fascistoide. Eu vivo, por exemplo, máis ali cerqueña do... da zona bella e se ven moitas cousas. E isto de despertarte a soito da maña co hino de España e el alza de bandera ou como se chama eso, duale. De moitos. Non, pero eso, depois ao mesmo tempo que es que hai moitísimos atos políticos Que hai moita xente que se está movendo un montón. Non sei, sé, ven un Ferrol moi diferente do que me esperaba, do que me pintaba uh -huh. O sea, que ya recomendarías as todas as amigas vir ou pasarse polo Ferrol. Saides, estáis sí. invitadas todas. Hai moita que xente é unha pregunta que fago así logo, xa cada quen que non coñece Ferrol. Xente dunha xerazón que nunca veu a Ferrol. Sí, si, sí, sí, sí. sí, por exemplo, pues en Lugo É un sitio que, bueno, como está nunha esquiniña Igual, sabes, que tampouco che queda de paso pues como Pero hai por iso só por esas outras connotacións que antes referíamos? Suponho que xente tampouco sabe moi ben que hai en Ferrol ah. Saben que hai que está un exército Saben que, está, que te des un muro Saben que está na Navantia Que hai unha problemática co tema do mm. naval mm. Pero tampouco saben moi ben que é Ferrol que se, saben, que, que se coce Que se coce Ferrol, exactamente moi ben, pois pues mira ti, Tania Vila luguesa que vive en Ferrol, que está encantada como acabamos Pero de ver, sí. y que fala de ese, de ese contraste que sí que tamén aprecia que efectivamente non hai un contraste tal e que pues, eh, recomendaría a súas mellores amigas e amigos a pasarse por aquí, por, por Ferrol Quen é eh, o seguinte en intervir? Eh, agora pois pues, animaron os farroláns, primeiro deron aí, eh, tanto ver, Carme como de Miguel, despois Tania de Lugo. E aí temos pois pues, a unha, unha rapaza que veu de, de Santiago de Chile a Santiago Muy de Compostela e acabou en en en unha postura de yoga. <risa> <risa> se chama Macarena. Macarena eh, Soto. Si, sí. Mac, Maca. Contanosa como foi a tua experiencia, como chegaches aquí. Aquí, bueno, eh, es que ha sido un proceso, ¿no? Primero vine aquí, vine a, a Galicia, vine a Santiago de Compostela a, a estudiar, entonces llegué a la, a la Universidad de Santiago y, y bueno, allí conocí gente, ¿no? El, al principio me costó la integración, me costó un, un, un montón, porque la cultura, ¿no? A pesar de que él, él es castellano, o sea, bueno, habla hispana, pero la cultura es diferente, ¿no? Aquí noté otra otra otra forma de relacionar Entonces en ese contraste no me, me, a mí también me generó un posicionamiento entonces pu puedo entender a esa chica desde donde habla ¿no? mm. entonces esa ese cuando estás en el dolor y en y en, y en el no saber relacionarte lo ves todo negro y, y, y claro, piensas que son los otros cuando no te das cuenta que también eres tú entonces en ese proceso me topé incluso con gente que me llegó a decir que el, porque yo hablaba chileno profundo en ese momento entonces me encontré con gente que me dijo hey chica, en España se habla español Entonces también fueron comentarios que a ti te ponen así como un poco como what en Compostela, un, co sí, un en com Compostela, en Compostela, un compostela. Con, un que con no en Ferrol. Galerico. Claro, por eso te digo para que no en español. Que, que, te dijo que, que, que hablas en español. Con, con esto que estoy contando, ¿no? Que sí. gente hay, hay en todas partes, Entonces, situaciones claro, hay en todas claro, partes sí. y que vale que Ferrol tiene una fama que pues yo la conozco de oídas, pero no la conozco de experiencia. ¿Y sabes conocías de la de Santiago de Chile? No, para Dios, ferrol, <risa> <que, risa> <que>, ferrol, que Ferrol. <risa> qué ferrol, o sea, sabía que es franco, un poco de historia que te suena, pero tampoco sí. lo tenía asociado en un contexto político ni nada, sí. ¿no? es Te suena por cultura general, pero ni idea, tampoco. Sí. Y y luego en Compostela empecé a, bueno, como no en el, el máster, tampoco me hice un grupo ni encajé a través de mi compañera de piso, conocí gente de allí, bueno, todos galegos falantes y, y, y mi galego empezó a, a, a mejorar y todo bien y luego por circunstancias conocía a bueno a Rubén que es mi pareja a Rubén Artave a Rubén Artave mm. <ríe> y nos conocimos en Compos y luego ahí pasó el tiempo pasó la historia el tetroucho para Ferrol y dos años después volví a Ferrol mm -hmm. Y claro, cuando llegué aquí, una de las cosas que eché de menos es que nadie hablaba galego. Y yo ya estaba acostumbrada a que, claro, la gente falaba en En Compostela, claro, pues no tengo entorno, falaba en En mi entorno claro. en Compostela, todo el mundo falaba en galego. Entonces era súper entretenido para mí, porque yo mezclaba palabras chilenas y gallegas. Y era era un mix. Y aquí no. Pero sin embargo, aquí, cuando llegué, en, llegué hace dos años, en julio del 2012. Llevaste de usanos en Ferrol, de usanos. Sí, sí. dos años. Y sí, uh -huh. ahora este verano fueron dos años. Uh -huh. Y, y para mí Ferrol significa Pues la transformación Entonces Porque mi proceso personal ahora Es, es eso, ¿no? Ya no estoy en ese punto en Cuando llegué La niña la que adaptación. no conoce Claro Ya me adapté Ya soy de aquí Ya soy gallega Medio gallega Medio chilena mm. Ya no tengo ni acento Ni de un lado Ni del otro mm. y Y entonces, claro Mi mi postura personal ya es diferente al contexto social, por lo tanto lo puedo vivir de otra manera aquí me inventé un trabajo, no encontraba trabajo me inventé uno, empezaron a pasar un montón de cosas, para que para mí Ferrol es la vida mm -hmm. es muy interesante eso de que te inventaras un trabajo <risa> <risa> hay, hay que inventarse hay que trabajo, pero si, no, o si no encuentras un trabajo, <risa> claro, claro. que inventar uno estamos... anota, anota ahí yo ah, voy sí. a inventarme un trabajo inventar un Traballo. ¿Qué traballo? Con Beck. Traballo con Beck. Eso no me acordaba. Eh, bueno, acaba de llegar una nueva convidada. Mientras toma asiento, eh, vamos a poner una rafaguña musical. Sí. Y enseguida volvemos, porque estamos aquí en Divertimento para Pequenos Monstruos. Así Muy interesante. Que, que está pasando ahí? ¿Qué demos paso ahí en Divertimento? Y ahora lo decimos, ahora explicamos. ¿Qué pasa, tíos? ¿Qué <risa> Qué interesante esta soya na luz con esta música externamente sí, intrigante não seixo é algo que eu quero todo. todo todo todo quero todo absolutamente todo, todo. Pois pues vamos a por todasí de ti Pois pues estamos todosca estamos todos porque faltaba unha e eh, acaba de chegar faltaba Ana Fernández a que, a que completa o todo sí Ola, Ana Ola, Ana, que Moi boas Moi boas, Ana Bueno, Ana, vamos a presentar a Ana Si, sí, Ana, é unha rapaza Bueno, que xa coñecemos case todos sí. Era e vasca, pero reside en Ferrol mm. E tamén viviu en Lugo, en Coruña e en Vigo así ah, tamén é en, moito, en moitos sitios Bueno, pois pues que estamos todas E todos, Ana, que tal, Ana? Ola, boas Boas Que tal? Bueno, pues aquí estamos. Ah, non sei sé si se quiches un poquinho que estábamos a falar no programa. No, non, non puide. Moi non puideches. Bueno, ¿Cómo? pues estamos un pouco aquí dándonos a súa opinión cada quen e a verdad é que está bastante interesante, ¿verdad? Hmm. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a seguir a Ana en este programa especial que se chama Psicografías o Psicografía dos Ferrolans e das Ferrolas. Sí programa, onde cada quen aquí está diciendo que considera su experiencia, considera ferrol, su experiencia o fuera. respeto desa de cartiña que leímos aí ao principio, que estaba colgada en un foro dunha ciudadana de, ciudad de Valdeorras que vivía un ferrol e bueno, non tivo unha boa experiencia, e o sea, aquí, sin en absoluto querer eh, criticar, que non no, para nada no, vale nos vale como ve para un pouco autonalizarnos que sempre é saudável ah. Y bueno, pues hayan cosas aquí Hacer críticas un, constructivas Un poco de todo Bueno, pues vamos a seguir dando voces ahí Las voces que, que faltaban por falar No sé si... Mira, mira, mira ahí est Estuve viendo a alguien que, que está ah, escondida Ángela, que está ahí detrás escondida Detrás de una pantalla de ordenador Sí Hola Ángela, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, creo que de esa última eh, Bueno, después estaría Ana, ¿no? Que acaba de llegar en, en falar un poquito Sí Ah, bueno, queda... la ah, la antía, pero... pero como é extrastre como, como, como da casa e medio extraterrestre Pois pues... bueno. pues, seguindo así un pouco fío do que fixo Carmen e ¿no? tal le contar un pouco no sé retrospectivas experiencias non eh, propias en diferentes lugares non e tal. Eh, bueno, eu tamén sou filla de militar tamén padecim, digamos, esa no? especie de presuízo en moitas circunstancias aínda que tamén, como me movim moito en diferentes lugares de Galicia eh, pois chegou un momento que tampouco supuxo unha carga, non? Porque, claro, tampouco te identifica, non? Depende do que ti e demais, non? Entón, bueno, vou intentar centrarme un pouco na, na miña rayada con ferrol Que a xente que me coñece estes dous últimos anos, pois, pues, xa sabe de que vai E non me quero facer moi pesada co tema, non? Pero, bueno, a ver, realmente, eh, veño pasando os veráns aquí desde o 2007 Porque me comprei un piso en Narón E estiven traballando fora E en diferentes lugares, como vedes e tal E, eh, bueno, como se dixo E durante eses verans podo decir que prácticamente non tivo en relación con ninguén de Ferrol, <ríe> a pesar de que, bueno, pues, fixen in, os meus in, pequenos intentos. E de nos dous últimos anos foi cando xa, digamos, que me vin a vivir aquí por, eh, tamén por cuestións de traballo, non? entón, teño unha experiencia un tanto dual e comparto moitas das cousas e a mí me interesaba moito que se reproducira de alguna forma eh, moitas das opinións que verquimos eh, no fío eh, da rede social a raíz e, desta claro. noticia que colgou André, non? Claro. E me gustou moito, por exemplo, eh, a intervención de, de Ana, non? É dicir, que xa leva máis anos que aquí entendín que a min, non? E en un momento dado pois pues, quiso, eh, como, bueno Está ben, no principio eu creo que a xente como lle chocou os ferarses salir un pelín á defensiva, non así, pero moi suavemente no da cuestión eh, A mí me están interesando moito porque como... Como para mí si sí foi difícil, entón eu quería ver desde dentro, ¿no? Porque é mm, unha cuestión que me interesa, ¿no? a socioloxía, a psicología son cuestións que me interesan e ao mesmo tempo xa a propia situación personal, ¿no? De chegar a un sitio onde me quero integrar, E ¿no? aparte que teño bastantes sinquedanzas, es decir, eh, sociais, ¿no? Eh, bueno, no mundo da agroecoloxía, ¿no? Es decir, en diferentes eh, non sei sé como decir, oportunidades e En sectores da sociedade na que Ferrol é moi activa entón é moi curioso e estou tamén moi de acordo coa intervención que fixo Miguel, non? ao principio, é dicir, aquí hai, eh, é verdad que hai unha efervescencia de colectivos moi grande, que a mi me chama a atención de, comparado con outros lugares eh, pero tamén o que comentaba un pouco Ana que, que son como colectivos que viven como paralelos É dicir, que a sensación que teño Ao mellor tamén é unha un pouco corta Porque só levo dous anos, como quen dí, non? Pero tamén vos, eh, para ponermos en contexto eh, Empecé, é dicir, dos primeiros intentos de, de intervir eh, socialmente Porque tamén así es como me pide a vida eh, Bueno, os meus propios intereses Foi a través do foro social que se fixo aquí en, en, en Ferrol É dicir, eu estiven seguindo, vivín antes en Lugo No? estiven seguindo o foro social que se fixo a nivel galego en Compostela no 2008 E, ar, e, despois dese foro social se pretendía facer cada dous anos un foro social galego, xa estaba decidido que iba a ser en Ferrol ese foro social houbo problemas nos colectivos porque comezou a crise entre outras cousas no? e se, re, eh, se retrasou ese foro e finalmente a xente de Ferrol como veía que eh, o resto de colectivos de, de Galicia no? como que non tiñan demasiada intención de facelo, a xente de Ferrol fixo porque xa estaba previsto que se for, que se for facer aquí, no? entón asistín a ese foro eh, social eh, verdadeiramente e moi ilusionada vindo todas as intervencións eh, das personas que se invitaron e claro, o choque frorte foi cando empezaron as asambleas é dicir, había unha etapa de debates, non? Donde interviña xente, mesas de debate e o público prácticamente non interviñamos non? É dicir, alguna si pregunta e tal, pero basicamente falábamos conferenciantes e despois houve e había outra parte na que había asamblea aberta Eh, que era bueno, na Universidade de Ferrol e tal, ali unha zona moi bonita no, no xardín que teñen atrás e xa empecé foi cando realmente vin empecé a ver como son os colectivos de Ferrol en ese momento no? a ver, obviamente é unhas primeiros contactos no? e empezas a ver eh, xente que está moi posicionada eh, xente que mm, eu vexo o mellor colectivos que teñen como ou rivalidade ou rencillas sí, sí, antiguas sí que... Eh, ón entón, a mí me sorprendeu moito porque eu viña de vivir en lugo primeiro e vos de decir que non sé para mim foi fantástico con, eh, comparto totalmente estou de acordo é eh, de que é algo moi persoal e que o momento vital de cada quen cando chega os sitios es, eh, condiciona moito non? entonces eu estaba un momento moi moi bo cando cheguei a lugo e cando cheguei aquí o momento poisis pues, un pouco máis máis feble non e tal E o que si sí me encontrei en Lugo, por eso mellor de aí o contraste tan forte para mí fuera un choque no eh, chegar a Ferrol, foi que o eu estaba facendo un curso de agroecología, enseguida os compañeros me integraron no seu grupo, en ese grupo salindo na noite lucense, xa te presentan a outros grupos, acabei, é eh, dicir, metida en adega na mesa de normalización lingüística, eh, en un colectivo, anar... eu eh, podo decir anarquista, se pode decir, aprendendo que é anarquía e o que autoxestión desde base és decir, co, eh, colaborando con outro con colectivos eh, coma de Aleva, por exemplo, o colectivo eh, nacionalista, e o que fun vendo, é decir, tamén eu mesma fun evolucionando, non? É segundo intereses e segundo as persoas que vindo encontrando nos diferentes colectivos, e o que fun vendo é que sempre había unha un fluir entre todos os colectivos de Lugo, é dicir, se había que facer calquera tipo de acción, é dicir, pode ser unha manifestación, ou mañá montamos un magosto, e había un bastante fluir, entón é, us, é, xente dos colectivos iba a asambleas de outros colectivos para facer accións conxuntas por exemplo, montar é, pois vamos a facer, ven o San Froilán pois vamos a facer a Feira de Asociacións que é a alternativa a e paralela ao que fai o Concello, entón se poñen en contato e hai unha rede de redes Que non é decir que non sabes realmente que que é como se chama pero que son persoas con un fluir que é moi fácil Entón, claro eh, tamén para que se entenda no? o meu posicionamento o chegar, muy aquí, muy o chegar aquí ou chegar aquí me encontré digo que ben, no empecé vigo no foro social e digo esta é es unha ciudad super dinámica xa en certo modo principio hasta como que me enamoré de determinados eh, procesos non e tal pero despois me empecé encontrando que cando me introducían esos ambientes no e quería dar unha opinión ou queria eh, entablar conversación, era moi difícil é dicir, é moi difícil que eh, a ver mmm, ten a sensación de que hai moito presuizo sobre unha persona de fora como, ui, e esta de que ven, non? é dicir, e ao mesmo tempo, como as veces nintedeixan dar opinión porque non saben para onde vai ir esa opinión, é es como se si houber unha necesidade unha certa necesidade de control non? é dicir, como e unha desconfianza, tamén me encontrei decir que son, son varias cousas e entón fou saltando eh, ¿no? eh, probando en diferentes colectivos e vendo, bueno, pues a ver o mellor eh, non con estos pues, non teño tanto feeling ou non é tan fácil ten que haber outros, vale? Sí. entonces en ese aspecto, sí que eh, cando Ana dixo, vou a ser un poquito mala na rede, e dixo é que, si sí, eso, un pouco dura xusto, e digo eh, vou a ser, mm, son que hai moito, moitos intereses moita efervescencia, pero que corren bastante paralelos entre sí agora, tamén vou a decir que en outros contextos que non foran, o mellor, deste tipo de posicionamento político ou de intervención social me foi máis fácil, por exemplo, na Escola de Idiomas Aí eh, Si sí que foi un contexto onde me foi máis fácil pois pues, eh, uh -huh. digamos, ter unha mínima introducción en Ferrol E uh -huh. sí, porque hai que decir que Gänsila, bueno, tamén tan isto, perdón, Antía, Antía. son eh, profesoras da escola de idiomas de Eu non son profe de escola de, de, de idiomas, ah, eh, son profe de instituto ah, disculpa, de biología. Disculpa. disculpa. Bueno, pois pues, en todo caso pois pues, traballan na, na educación. Mm. Bueno, pois pues, esa experiencia de Ánsela que nos falou da, da evidente parece pola súa banda efer efervescencia de colectivos que en Ferrol, pero que eh, ela falaba pois pues, da súa un pouco encontro que coincidiu co profesor. A primeira estancia en Ferrol, no, co Foro Social de Ferrolterra, non sei que ano era. 2011, creo. O sei, bueno, se que retransmitimos desde aquí de Radio Félix todas as charlas, eh, pois pues, un set de radio en directo vía streaming e tal, participamos activamente naquelo, Eu mesmo participei en algunha da asambleas que ti estás a referir, dalguna, algunha E bueno, e ela pois pues, apreciaba a partir de a apreciar un un contraste canto a relacións que, a, que observaba por exemplo en Lugo, ¿no? entre os colectivos, ¿no? en Forro, pois pa, según a súa apreciación, pois observaba unha rivalidade un tanto negativa, no, canto aos, a consecución de obxectivos, no, que non observaba por exemplo en en Lugo. Esa experiencia de de Ánsela, eh, non sei que se si algun ten algo que dicir ao respeto, xa que está Ana, que foi, un, bueno, Ana e máis, perdón, a tía tamén, perdón, a tía. Si a non interviu. Vamos a darlle voza a Antía. No, mas, eh, porque fale Ana, que tamén a referiu. Ángela, eu... Sí, porque Ana, Ana ten, digamos, podría, o mellor, pues... Uh comentar algo máis o respeto do que dixo Angela, sí, non? Sí, sí. pero no igual igual que no fío do facebook non me vou mullar tanto como Áa se <risas> eh, sí. agradezo persoalmente que o fagas non mm. o que me estaba chamando a atención o que comentabas de lugo porque totalmente de acordo con miguel que depende de como esteñas pois pues, eh, vives as cousas eh, en concreto no meu caso en lugo eu cheguei moi obcecada en traballar, e de feito atopei un traballo que me ocupaba moitas horas, pero tamén pasei por Adega fixe moita gracia que mo dixeras, porque me chamou moita atención que, en concreto, cheguei Adega e foi como, hola, si, sí, fala pum, toma, folletos ve vai, va pega, e tal e, e que podes, e ti que podes aportar e que, sabes, será como eso, unha apertura enorme pero, despois, si sí que é certo que o mellor non colaborei en outros, non? Eh, eh, eso, esa, ese sentir que ti comentabas De fluidez entre colectivos Eu vivi en Vigo En Vigo en moi poquinho tempo En seis meses nada máis que estiven ali Foi pois eh, a Faísca O local social de Faísca Coa coa, coa dos ratos E... Eh na revolta en concreto non, non participei prácticamente nada, só so, so pasaba por ali de vez en cuando e tal, cando había así alguna cousa pero era, a ver, un colegueo entre os tres, unha una empatía unas sinerxias aí que se que se que se xeraban que, que realmente pois aquí sí que non as ves e como como se empezara un colectivo e, e se privatizara entre comiñas e como se se privatizara e, e fora pois, pois inaccesible, non? Cando son ideas boas, moitas veces Son estructuras Totalmente boas que, que poden sair adelante E que, que poden facer un moi bo servicio á comunidade Pero bon A precio, Ana, eh, no teu caso pois Incluso ir máis aló no? eh, Falar de un mm, pouco accesibilidade aos colectivos xa aquí no, O sea, directamente A accesibilidade é boa Accesibilidade é boa Despois O problema é que É un concreto que sentime sempre Que tiven que medir moitísimas palabras Que tes que De algún xeito hai Varias persoas que son intocables eh, Entón non podes levar a contraria Non podes eh, Te sientes moi limitado Te sientes moi limitado E coas mans moi atadas sí. Agora sí que se mollo eh? Aquí non hai cámaras Pero hai xente que está sentando ca cabeza Bueno, vamos a, a seguir E aquí, pues que, en fin Este programa tamén ese, ten ese punto Pois pues, Que mira, estamos vendo aí ao psicólogo Ana Lucecu que está tomando nota. Non para de, de, de te, estou moi intrigada. temos ese punto tamén como decíamos, pois pues, eso de desclarecedor de, de saber o sea, que o que pasa aquí. aí está pois pues, o noso compañeiro de programa neste caso Carlos de Francisco psicólogo. Conectamos. Nan, eh, eh, neste momento eh estaba aí anotando así sobre a reflexión que facía Ana, non? Que que era que aí Eh, persoas intocables no? en certos colectivos Eu a pregunta, xa, esa pregunta que me fago é quen fai intocable a unha persoa ou como unha persoa eh, chega a ser intocable no? un pouco o meu objetivo era deixar unha pregunta ao aire para que reflexionemos non eh, claro, a xente non nace intocable xa, eh, consigue este estatus porque bueno por características persoais e porque a xente que está ao seu redor e, e otorgan ese estatus non uh -huh. o xa, non é herdado bueno, igual <risas> bueno. Uh -huh. herdado non é xa, pero uh -huh. si sí, máis ou menos bueno, entendemos que... o que queres decir que o estatus o o de intocable pois o xa, se vai adquirindo o xa, por unhas características persoais e por Porque a xente que está ao seu redor lle eh, <risa> otorgan ese status ¿no? Por defecto, digamos ¿no? si sí. Entón, ese era xusto A hmm. anotación Un pouco referente tamén así, Que anotei moitas cosas sí, no, por, Pero para hilar ideas. un pouco con esta idea A sí. un pouco coa intervención de Ángela De Ana Que Ana... Na mesma línea tamén, o falaban aí da, da fluidez, de, de, xa, dos colectivos, de por que zoas, xa, xa, non, en unhas zonas, o na nalgúnas cidades fluían e en outras cidades non fluían. Eh, dous comentarios xa se termina de se falar os demais. Mm. Eh, non, non, hai prisa. Non, pero bueno, e menos nunha consulta sí. destas de características. Eh, <risas> xa que eu podo falar moito. Si. Sí. <risas> ehm As dúas as dúas reflexións que quería facer é eh, tamén unha é eh, similar, non? O sea, que, por que flúen os colectivos? O sea, son os individuos os que fan que flúan os colectivos. Eh, non é o colectivo en si sí, eh, que flúe aí por unha aura mística aí, so, son as persoas as que fan que uh -huh. que, que, que flúan os colectivos. Entón, a mí se me ocorre eh, que o seguinte análisis despois de diso sería pues, determinar por que flúen así os colectivos, claro. ¿no? no sé, sea, sería porque si hay que fluyen mal, porque fluyen mal y si hay que fluye mal, claro, que es una hipótesis, ¿no? pero se si fluyen mal é eh, porque hai unhas persoas, sabes que, o sea, de dun lado e do outro, non? Porque é que feitoise er, er, ese, ese status, sí, es, é er, er, relacional, non? No, eh, eh, no suposto de que se dea. O colectivo non é un ente, non, claro, non é un ente extra extraterrestre como <risas> Como antía. O, o colectivo forman eh, persoas, sabes, eh, esas persoas son as que falan, as que fan que, bueno, que haxa unha comunicación y e se si hai un se si, si ese colectivo, se, en ajá. ese colectivo hai un líder, pois pues é Porque o resto aceita que haxa unha persoa que se outorgue Ese, sí, bueno, ese título Deseando ¿no? un pouco de lado o tema do liderazgo ¿no? Pero a comunicación Que o sea, es que é o que Fai que bueno, que Os colectivos podan fluir non Depende da, das persoas ¿no? mm. Entón, bueno, esa é unha reflexión Así que fago Eh, a otra, bueno, me perdé ahí esas. ¿Vas hacer una, un comentario? Sí, ¿vale? eh, vamos eh, vale. sí, vamos sí, a darle voz está. aquí a a Maka, a, a Maka ¿sí? y después inmediatamente conectamos con Mundo extraterrestre. Te voy a poner el, el, el punto de vista místico en en el Chectello o micrófono, sí. Vale. Ah. decía que iba a poner el punto de vista místico en el comentario de de, perdona, Carlos. de Carlos, que yo sin embargo sí pienso que cuando tú eres parte de un grupo, uh -huh. El grupo efectivamente no es que no es que sea un ente es fuera de ti pero es parte de ti tú eres parte de ese grupo y yo lo que siento que pasa aquí en ferrol es que la gente no se identifica con con ese grupo o sea yo también he forma he estado dentro de colectivos pero qué pasa que se nos, nos quedamos anclados, y voy a hablar en, en, en singular también me voy a incluir en eso porque cuando estás en un proceso de grupo eres parte de la dinámica de grupo y entonces nos quedamos pegados en la individualidad y eso es lo que pasa aquí que yo no veo una intención por trascender el propio ego individual y tener esa conciencia colectiva de unidad ahí eso es lo que yo veo que pasa aquí entonces en ese sentido sí que, que te digo que es un punto místico uh -huh. porque pienso que el grupo pasa a ser un ser pasa a ser un ente del que tú eres parte de eso eres parte de un ecosistema no estás fuera del todo eres parte de ese todo y ese todo es parte de ti Pero ese es el fallo que hay aquí, que la gente va a su bola y entonces claro, eso delega responsabilidades pretende que el grupo funcione solo y es que eso no es, no es así tú tienes que hacer que el grupo se funcione porque tú eres parte de esa maquinaria de su parte. exactamente y entonces y el tema del liderazgo si sí, un punto ahí tampoco es malo que haya un líder alguien necesita tomar las riendas en un determinado momento qué pasa que aquí es verdad que bueno aquí esto ya es un contexto social ¿no? que el que claro delegamos nuestro poder personal y alguien pues arrasa con eso por su yo que sé pues por su dinámica personal y Y coge ese liderazgo y, y va adelante con el grupo tirando. Pero somos nosotros los responsables de eso también. Entonces yo creo que hay un es, un, es una responsabilidad individual frente a la dinámica del grupo. Uh -huh. Tenemos aquí una serie de palabras pedidas, no sé si sí, alguien más... Una sí, una cosiñada solo. Pero, eh, pero, un después de ¿ven? escoltar a Ángela, a eh, Carlos... Eh, uh -huh. Maca, sí. eh, Ana... Achecateme iso eh, micro, Carmen. Pues, eh, sí. Realmente, Carmen, eh, sí. todo tema estes dos colectivos do fluir. Eh, realmente Ferrol necesita que veña xente de fora para espabilarnos a nos mesmos, para que fluyan esos colectivos, mm. Mm -hmm. que deixémonos de ser egoístas, de mirar máis conjuntamente entre todos. Pues, eh, por lo que estoy observando, eh, eu teño que estar agradecida. Mm. Realmente, como Ferrolana, a, co... a que... De, no, que que ten o meollo da cuestión e que digan pero está fallando eso Vamos a seguir con o turno de palabra ah. Lembro que me peda o so turno e vou anotando sí, vale sí, así sí. que hai varias persoas que querían intervir e que algunhas faltas po faltan por, por intervir Antía. Bueno, pois despues desta de opinión mística trascendental <risa> de, de Macarena no que sempre está vendida, temos o psicólogo que o lado científico, o lado espiritual que é Maca, vamos con lado extraterrestre <risa> eh, a intervención Ey, que nos espiritual. falta por escutar por vez primeira dolle disculpas ao nosa compañera antia cortisas Adiante, cortisas pasa que ben, Aprendese máis escoitando que falando eh? sí. Moi ben, moi intelixente eh, Eu penso que ah, Se acabou, podemos ir escoitando <risa> <risa> Que eh, te, Saíron moitas cousas con, que son que, que así que eu concordo co que se dixo Sobre todo agora no final, en, bueno, por começar por algún lugar ¿no? O que dimaca de, de que é o colectivo realmente que falla ese sentido de comunidade eh, Eu penso que é iso E non ten que ser xente de fora ten que ser xente daqui. Ajá. Sí, sí, <risa> non é sí, xente de fóra, Pero que a veces as, eh, sí, as críticas que veñen de fóra impulsan así, sí, non, aprender, detentos, aprender con uh, si, sí, sí, sí. ¿no? en... Vamos a seguir que, que, eh, que entón, eh, precisamente cando estaba falando, estaba pensando eh, de eh pois pues iso, eu tamén vivín en outros lugares, ¿no? non, non? en Ferrol e eh, eh, ves outras dinámicas. E Ferrol ten como que unha mistura entre vila grande e cidade pequena, entón é un non se acaba de... acabado, aí hai un un cortocircuito Porque penso que, pois pues, Santiago, Vigo, fálase Coruña, e non sei que dependendo do momento pode fluir máis, menos, mas funcionan máis como cidade realmente. Un pouco creo que a relación entre persoas E Ferrol penso que non é non é tanto a relación entre persoas, non é tanto como unha cidade calquera así máis ou menos de tamaño medio grande bueno, uh -huh. dependendo con que comparemos tamén ese medio grande non? Mas, mas non ten o que teñen de bonas vilas e os povos que é ese sentimento de comunidade e de conxunto de pertenza ao lugar entón, ah, moi interesante sí. penso que iso pode ser tamén dos posibles causas a parte de todo individual dos liderados milión a dinámicas do que se falaba antes do, do non da propia historia da cidade do militar da xente de fora que tamén se aquí que tamén influi tamén cambia non é un desenrolo tan natural. Entón, iso creo que é un ponto tamén así que é importante. E, e non sei, bueno, fixeme, Gracia, cando falaba antes, tamén gracias cando dicía Tania, a zona bella, a zona bella é ferro, non se fala en zona bella, non? Entón, é curioso, como Tania vai referencia a zona bella. Bueno, bueno, centro. Claro, claro, mas eso é o problema, que non hai ese, tampouco, creo, ese sentimento de... Esta está o centro, que o centro. O centro. Está ferrol de feito. Vamos a Ferrol. Sí. Está a ferrol Eu vou a Ferrol sempre. <risos> a, no? ¿no? a rua real. Sí. <risos> entón crei que esas cousas que a veces parecen insignificantes, marcan mm. maneiras diferentes de ver mm -hmm. as cousas ¿no? sí, sí, y... sí. bueno, non sei, sé, de momento sí. ah, que pues quería muy, falar Miguel da, sí, vos, eh, agradecemos <ríe> eso, brividade pues, ir ao grau para dar máis voz agora, como está aquí anotado, vale, o pues, segundo me va des despedindo, creo que Carmen logo quería falar, despois de Miguel no, de momento non, pues agora vai Miguel Miguel Castro Ferrolano sí, de Ferrol eu trotamundos eu tamén com comentaron a cousinha, además vou ter que marxar agora e y... <coughs> Que me parece fabuloso o exemplo que puxe o non do, do tema do, do foro non? Porque penso que resume un pouco todo O, o, o que é ferrol non? Mira, Eu estive na, na organización do foro social galego De segundo Participen con colectivos de ferrol en Santiago Nas nas, organiz, eh, bueno, nas asambleas que houbo Para volver a sacarlo adiante Foro un éxito en Santiago No ano 2008 Penso que fora foro... bueno, pois nesas, nesas eh, eh, A única cidade que realmente elevaba un proxecto para poder realizar o foro social galego era Ferrol e lo daba moi ben preparado eh, a verdade moi ben preparado e había un momento de máis na cidade interesante ¿no? porque había eh, os colectivos pois, que chegaran a, a realmente confluir ¿no? pois eh, os colectivos e eh, partidos políticos estaban dentro Santiago, Coruña, Vigo preferiron, e eh, Vigo quizéis eran os únicos un poquinho máis máis cercanos a Ferrol, preferiron matar o foro social galego a que se celebrase en Ferrol e así de claro, digo e morreu o foro social galego por culpa deles, porque preferían como, que, como se ia celebrar en Ferrol que colectivo, colectivos do resto de, de claro, Galicia era, eran, eran moitísimos sí. colectivos de Galicia o sea, preferiron a que non se celebrara nunca máis a que se volvera o sea, a celebrar no en Ferrol non se decía así, pero se estaba facendo sí. porque o único proxecto viable era Ferrol porque levaba un proxecto, o resto estaba arrasando a Rígale y, e entre palabras o disaron morrer o asunto e aquí o digo, porque Ferrol tiña un proxecto e entón colleu, e o levou a cabo aquí e iso é unha, unha das, das pequenas grandezas que ten esta cidade, non? de que pode levar a cabo unha cousa como foi o Forro Social Ferro para unha cidade como a nosa, é que acaba de comentar o Antía, non? Sí. Somos como unha cidade e un pobo a vez, e iso é un pouco complicado me parecía como un proxecto moi cosmopolita a súa vez, cando foi pero claro, ten os problemas tamén do, do pequeno pobo que somos a súa vez, non? E creo que xustamente vai no que dicías, porque ao final o problema tamén dos colectivos aquí é que ao final, como é pequeno Realmente, primeiro, se queran etiquetas En Ferroles está cheo de etiquetas E todos temos unha, ou varias, incluso as veces, Que son moi curiosas, porque as veces te van, te van Movendo por aí etiquetas E fai moita gracia que tomalo con moi tumor ¿no? o sea, Porque non queda outra Pero, e, entón, e tamén o problema é que eh, nessas etiquetas estamos nunha cidade eh, Onde a xente da nosa xeración O 33% dos seus amigos están fora dicir a xeración nos as está indo fóra e entón tes tamén penso que fai que os colectivos non se renoven E hai moito po moi poca xente nova ás veces e ao final quedan esas caras visibles, esos líderes e esas cousas máis entroncadas porque non se chega a remover por, por unha lógica de que a xente se vai e outra lógica que hai moita xente xo ve aquí en Ferrol que non está traballando e demais e eu entendo que ás veces ti non podas participar en movimentos sociais e demais se estás metido pois, nunha situación vital moi complicada. E isto, bueno, a o resumo de todo isto. Uh -huh. E unha cousinha que te quería preguntarte que pareces bastante entera no tema do foro social, eh vaise volver a celebrar ou precisamente ese xa trancos fan que non se volva a celebrar un novo, un novo foro social. Estaba enterado daquela porque porque estábamos participando, sí. estaba en Focupusia, estábamos participando ese momento. Eu penso que aí Eu penso que aí morreu o foro social galego, tristemente, porque estamos falando de que foi no ano 2008, eh? Estamos no 2014. Ajá. Os planes ali eran de si non plaza nada, o ano que ven, o ano que ven sí, sí, sí, En sí. principio é cerca dous anos, pero cando se Ajá. falaba, como non estaba, como a tema de ferrol, non gustaba moito O ano que ven, aí está, 2014, uh -huh. eu non escoitei uh -huh. nunca nada máis do Foro Social Galeos Alguien escoito algo, e foi, é unha pena eh? uh -huh. Vamos a lembrar a Nalucecu onde estamos Estamos en Radio Filipin. Radio Filipin, no, no me digas, sí, aquí, no, no en la otra ceira de Caranza. Radio Filipin. Estamos todos aquí, un montón de gente. Ah, en un programa especial que se llama Radio Psicografía dos Edas Ferrolas. Sí, así es. Vamos a dar un número de teléfono en directo este viernes eh, 3 de octubre do ano 2014 mientras esperamos a Mil Castro, a Miguel Castro. Hasta luego, Miguel Castro. Te despedimos. <risa> Se marchou Si, sí, se bueno, marchou no queres saber nada A ah. cousa se pon complicada O teléfono, o teléfono Teléfono 981 37 10 40 Repetimos 981 37 10 40 Para aludidos e aludidas Aquí todo mundo ten voz Evidentemente uh -huh. estamos en bromas Medio en broma, medio en serio Aquí pues, tratando sin ningún tipo de problema Con moitas voces como suele acontecer aquí En divertimento en Radio Feliz Pois pues, este tema tan curioso tambores, tambores de no sabemos si de guerra o en cualquier caso de alerta, Ana Lucecú aquí en Radio Filispín, en divertimento para pequeños monstruos, de especial radiografía, psicografía radiosicografía qué cosa, psicografía ¿no? dos edas ferrolas bueno, mira mira que tenemos ahí a Ana a Ana, ¿eh? a Ana que, que nos vaya a contar algo más, que acaba de que lembrar acaba algo de, acaba de lembrar algo, y, bueno, algo <risa> Edith, que se ya correu, sí, sí, sí es una cosiña que, que quería contar Por se, por, se, por se sirve para algo, claro mm. eh, Eu lembro cando Lembro os intres previos a, a vir a vivir aquí a Ferrol Eu era unha nena eh, Estaba na escola eh, E lembro Que a, a miña mestra díxome bueno Ana Vas marchar, te despedimos e tal Pero creo que saibas Que que vas a, vas a ir a vivir A unha cidade moi bonita E que ali non se fala eusquera Pero se fala galego E hai tamén unha cultura moi moi bonita e uns traxe regionais eh, super chulos e tal, porque, a ver, ali, eh, o que é o, o folclore, o que é todo todo o de esencia do pobo pois, para un neno, para unha nena, como era eu, pois, entraba todo dentro do mesmo, do, do Lenchero, do Nadal, da Masia, era todo como, como unha unidade, non? Entón, bueno, non sei, non sei, aquí pois no ano 80 e pico non sei para, para unha nena como sería pois, se, se chega alguén de fora eh, bueno, daquela penso que non ainda non había moita información sobre o apalpador e tal, pero como sería para, para un neno pequeno que chegue alguén e lle diga bueno e, e ti que? que lle pediches a os reis magos e tal, e che diga Resposte o reis magos Eso é de aldeanos Entón eh, O que quería contar era un pouco Que me pasou a min aquí Cando, cando cheguei eh, e Cheguei á escola E preguntei bueno, eh, eh, Iso é eh, o galego e eh, tal E eh, eh, o traxe como é tal, eh, eh. E as nenas pois, Empezaron a taparse a boca a Mirarse entre elas a rirse me dixeron, Pero eso é de Pailanes Entón eu, para min se me partiu algo dentro, non? Foi como como, ostras. Pero como se pode rexeitar deste xeito o, o deseo, non? Uh -huh. Foi foi impresionante e, e despois, bon, cando vin o traxe de Galega Pois enamoreime moitísimo Porque, a ver, o traxe que tiña eu aló Era azul marino, todo <ríe> E chego aquí e vexo Vermello con túas franxas negras Que bonito e tal Era como unha tristura non Así que rodeaba ese traxe Como, como algo oculto E despois E... Eh, tiven a grandísima sorte de ter unha mestra de galego, lembro o libro ese de o galego que a ver se o podo recuperar, vou buscar por aí por internet a ver se alguén o, o vende, que eu que dei fascinada, que dei fascinada cun Troido, que dei fascinada uf, con Coagro, que dei fascinada co todo que era a cultura do pobo galego, non? e, e tive unha mestra eso que, que tamén pois pues, de algún xeito apoyaba e tal e e nada, simplemente quería matizar, mm. matizar isto. Moi ben máis voces de, de, con esta esa lembranza no, de, de, de ana que, que, que vendo do país vasco ana luceq e bueno pues sí, de euskadi es, eh, nos vamos, ese contraste eh, estamos falando dos anos 80 no bueno logo pasaron os anos e tal y sigues observndo te esa mesma sensación ou non cada vez millllor Cada vez millor Cada vez millor E eh, eh, ademais eh, eh, O psicólogo apunta <risa> a, O psicólogo ah, A <risa> eso se adican O psicólogo O psicólogo en ese momento se está disimulando E eh, bueno, pues eh, En fin, pues son cosas que sí, tamén okay. están o sea, amigos, en agotar gustaría me escoitar un poquinho Quizás a loca do grupo Eh, pero o que o tema da noite, a marcha tamén como ven, podemos ¿no? aí un pouco enfocar eso. Nivel, esa parte non a metimos aquí non solamente a nivel colectivo como sí. fluen, sino como on relacionanse eh, as persoas. Si, sí, es sí. que eh, tamén pasei por certas etapas de relacionarme co siete militar, de relacionarme con Siente bisexual, homosexuales, Encantame Toi eh, penso que quizá eso en Radio Filipin o Quero uh -huh. no aportar tamén a esa parte claro. de locura. Podemos de, volver entón pois pues, ao de... oríse de todo este programa, non? O a sea, ese problema de relacións, de xente de fóra, cos o sea, forrolanos somos difíciis á hora de entablar con nós unha relación de amizade. Si sí. Bueno, pois pues e sí. como nos quedan fixete ti 15 minutitos vamos a ir por aí então a atacar e demos aí a puntiña final. O sea que, o, o bueno, tamén, no, no, no. tamén. Vamos a misturar todo, eso, ¿no? eso falaba entra forma parte un pouco de todo, no? da relacións persoais forma parte tamén, claro. Pois pues vamos á la Antía claramente dixo un sí contundente A miña, sí, a miña sí, pregunta Sí, sí Por Que acontece cos ferrolás e cos no, ferrolás É difícil non é difícil Que acontece sí. un pouco que ten que ver co que estaba comentando no inicio Miguel E sí. con o que está querendo sacar aquí Sobramés a, sobre a mesa Carmen Creo que o ambiente de ferrol é un bocado especialiño E a maneira de relacionarse O que falaba antes Miguel Toda a xente pasou aquí por unhas etapas E muy... por unhas cousas que parecían normais Que non son tan normais Pero esa, esa cuestión eh, tamén es dá-se coa xente mesma de ferrol entre eles que Non é unha Decir, cuestión da xente no, de fora coa xente no, no, de ferrol, ferrol Pero que son esas cousas que parecen normales e non o son? Non sei Cosas moi concretas Unha cousa moi eh, concreta, <risa> moi palpable Vai... Está ben que hai, hai moitos locais que empezan máis tarde, a, non? vai por horas, non? tu xa primeira a xoito por mm. tomar unha cervexa e un xito sí. máis tal, outros. mas ferrol especialmente, especialmente, comeza moi tarde, en, algún, en determinados ámbitos tamén, eh? non en todos, e mas si sí que é como unha cousa de que hai que, é como un ritual o de sair demasiado tal... Hai que preparar... A prisa mata... Sí, sí Outro día, <risa> no come, día comentábamos aquí precisamente un programa especial que fixemos de La movida folana, que, sí, que deu lugar a todo isto, ¿no? Cando nos, nos metimos en musical. Google procurando unha imaxe para poñer no blog que uh -huh. que un pouco ilustrara ese, ese audio que gravamos aquí hai un par de, de semanas e de repente pois pues, entramos, pusemos movida folana e apareceu todo isto, no? Pues, pues, <risa> estado, por, ¿por que a xente e falábamos aquí neste programa especial coa xente dos, dos bares musicais Eh, por que a xente sae tan tarde, Pero antes non se saía tan tarde. Que é cousa dos últimos cosa, anos. Cousa de Faro lanzar moi tarde. Mas sempre se saíu até moi tarde. Até moi tarde, si. Sí. <risa> Eso claro, si. Sí. A no, nivel económico de non gastar moito, Vou ralentizando no. aí, claro, eh, no. me quedo na casa cos colegas e tal, Pero e Pero logo... voltando á pregunta, esa que lle facíamos á tía e que contundentemente dixo que sí, que eramos moi raros aquí os forranos. En relación? Vamos coa xente de de fora, que está aquí Eh, vivindo, aí está Ánxela Ánsela a ver, que pasa cos forrolás, cos forrolánx? Uff, eh, non sei sé si se soltar o que vou soltar A ver, a ver sí, pero, Claro, por suposto eh... Esto non vai transcender en absoluto Das, das, bueno, unhas poucas veces Que saín de marcha con un grupo de amigas Me contaban que levaban facendo toda a vida Es decir, salindo de marcha en ferrol pola noite E que non lles falaba ni dios Es que eu non cocibo eso Despois de vivir en varias cidades, non? Es decir, que, unhas, que un grupo de rapazas ben. De sí, que da igual como comoóa. Sí, un grupo sí. de rapazas salen de marcha de noite e fan decir van a diferentes bares, van a bailar e que prácticamente que non falan con ningnguén e que van facendo así ano tras ano. Ent claro, a mí sí, non no me, no me entraba na cabeza, pero non me entraba na cabeza xa o primeiro ano, porque a lá onde fun e a lá onde estiven a ver tampoco a ver, salín en Santiago, salín en Lugo, o que é cidades, cidades non e tal. Eh, si, sí, vamos a dixalo si e tal É eh, dicir, te acabo falando A xente sí, pola noite no Entonces por eso digo que un pouco sí. mellor Non sei, sé, seguro, o mellor tamén me equivoco Porque a miña análise é de pouco tempo Non <risa> Eh, anos eh de, de como si pasar un pouco tamén esa reproducción que pasa no que decíamos no social no de colectivo, de vivindo en paralelo teño impresión de que é así, de feito no fío salía, no eh, no, no fío da rede sí. social donde comenzamos este debate salía un pouco ¿no? tamén, é dicir de los círculos, lembrades que comentaba sí, Dalsandré, é sí. dicir, es que que difícil é es, ¿no? estarse en determinado círculo e que un niño entre en el círculo de tal entonces me dá a impresión de que é es o que ao eh, son pandillas pecha das. Non sé que salen de noite, que sei, ou mellor algunhas interaccionan entre sí porque se coñecen de antes ou porque se ven no instituto xuntos ou en outras vivencias, non? Pero para para min desde fóra eh, pois non o veía moi normal e e despois pensade que, é decir, eh, as persoas que as que vos digo que saía de marcha ou oh, eh, son xente de aquí. Entonces, que levan saindo, que eh, me están dicindo eso que eh, durante anos con esa rutina que home, non quero decir que sexa literal que nunca lles faren dios, non, mm. pero que é e comparado con outros lugares onde no, vivin a noite, é es eso, sí. Agora tamén teño que decir que despois hai cousas excepcionais e alucinantes, como entrar no Manchita que non me pasou en ningún sitio é es é cosa cousa eh, variopintas eh, non, tes, non sintes ningún tipo de presuizo por parte da xente que estás ali é es como un contraste brutal Eu eh, para é como, como se si fora a cidade como... da dualidade da, do contraste brutal porque estás en un montón de bares onde te están revisando de arriba a baixo e o mellor nin te miran porque depende tamén, ¿no? del, mm. no sé, del aspecto que leves ou demais, e de repente entras na manchita e parece que estás en Ámsterdam. Es que, bueno, eu imaxino, non estiven <risa> en alí, eh? pero imaxino que debe ser <risa> unha cousa así. <risa> Entaix teño, non sei, sé, es Para mí es unha un iconita. Uh -huh. Bueno, pois pues era a voz de Ángela Mugardesa, que andivo por aí de Trotamundos tamén, moitos sitios e que agora está en Ferrol, e vamos á seguinte increible intervir era Ana, ¿no? Uh -huh. Sí, uh -huh. é que escuitando a Ángela lembreime dalgo porque bon Insisto, eh, que isto está cambiando últimamente. De verdade, quero dállle aí un pequeno toque positivo porque porque é certo, me parece que va unha evolución positiva, pero bon. Eu lembro cando era máis nova, que pois saíamos rapaces e rapazas mesturados e tal, eu lembro que me chamaba moita atención que tantos os, os meus amigos como as miñas amigas, que eran todos ferrolás, cada vez que falaban, e de paso enlazo con Carmen eh con alguén que non era do grupo, do sexo contrario, pensaban que estaban ligando. Pero a ver, mm. estás falando. Que que ten que ver iso con, con querer botar un polvo final da conversa? É eh? que era, era impresionante, veías os Penso propios que eh? <risas> Os propios rapaces da doquera pois pues, a pandilla, por chamalo dalgun xeito, poñíanse como que en vouter que ir a falar con ese tipo tal, que tampouco eran parella das miñas amigas, era como unha protección aí de Pero que está falando con ese tipo, non pasa nada, o tipo está falando con ela, non, non hai ningún problema. Eh hai un pouco a sensación, pero tamén por parte da miñas das miñas amigas que cando o se achegaba algún rapaz a falar o que xa é que este quere ligar comigo. Uh -huh que non, que non quere a ver se falar non, non hai nada máis, que pasa? Vamos a dar darlle voz agora eh co permiso do psicólogo porque non falou moito aquí. A Tania. A Tania que quería falar tamén antes, achégate mes ao ah, micrófono aí. Dalas gracias ás compañeiras que falaron moi ben de Lugo. <risa> <risa> <risa> no, certo, certo ahí ahí está certo que aí está, moi ben. É certo que agora mesmo en Lugo si sí que hai moitos centros sociais, está o Madia leva, está o Carneiro alado, que acá o Bagalume hai moitas cousas novas, pero hai dezanos, por exemplo ou menos de dezanos, en Lugo non había moita cousa tampouco o clavi, no? o clavi xembalo o, o, o mítico si que sempre vemos, tuvemos no? moita movida sí, sí, pero sí, sí. eso, a nivel cultural agora mesmo se están facendo un montón de cousas as doemos son o malo no, no? se están facendo un montón, un montón de cousas que sí. fai dezanos non había e uh -huh. según se están creando alá e según a xente se está esforzando un montón por por facer que, que esas cousas vayan adiante aquí tamén se pode facer. Quero decir, mm. alí o que pasa é que igual non temos tampouco unha parte contraria tan forte. Non sei se si sí, ese contraste cae tamén... aquí en Ferrol. Claro. Mm. Sa, sa o tema, tema mm. militar, pues no, o sa, claro. non existe. Y os mozos tamén son tamén tan proteccionistas como os outros. Sí, sí bueno, pero non tanto. Aquí certo que vas falar con un rapaz, "Ay, que quero ligar coa amigo", "Dios mío, esa O as pandillas que un pouco tamén andan así defensiva, a ver, este, que se van a levar as rapazas sí, aquí da pandilla, sí, bueno, esas es de aí de enfrente. Digo... Eu cando entre aquí eh, nos primeiros vas na Superoito na no Manchita por aí. Sí. A xente é moi agradable, moi ben sí. Claro, hai un pouco unha especie tamén de, de vida paralela, como referíante Angela sí. Nodese Amsterdam, que tamén hai aquí un pouco. E se va Maca, vamos a da darle tamén un aplauso sí. a Maca. Sí. Claro. Venga a nosa espiritista claro. de Ose. Por la sea. E, bueno, non me esperaba que fuera esto Pero me gustó. Eh, estupendo, eso é es moi importante tamén que, go, que gostaras Chao, Bueno, pues saúde bueno, pues, eh, Algúnha cousa máis, Tania? Non, eso, comentar que Por exemplo, cando eu digo que veño aquí a traballar Primeiro, a xente lle extraña un montón Ves a ferrol a traballar Xa, en plan, sí. entón unha concepción de ferrol Con ferrol é sí. moi difícil de traballar, é certo Pero ademais, xe gusta Aha. É unha holla de tipa. Seres unha sí. tipa rara, non? Non, pero que a que final sí. a xente de aquí é xente mm. que que si sí, que son moi acolledora, xente moi mm. acolledora e xente que desde o principio O sea, digo, tuve uh -huh. unha moi boa experiencia ca cos ferrolanos e cas ferroláns. Ferrolán, estupendo, quero dicir, es casi, case que xa ferrolán estupendo son palabras sí. sinónimas sí. <risas> Bueno, pois pues era a tía de Lugo que nos deis aí moi ben. Tania. Tía, perdón. Etania. Eh, bueno, que nos lo en bol lugar, en bol lugar a Lucu. Vale, vamos a darlle paso pois pues, de novo a, a noso especialista, o psicólogo. Bueno, adiante vale da noite no, no, E da relación na noite Da noite deixou falar a Ana Que a miro moito por ali eh, Nada, eu tiña outra pregunta Así para reflexionar o sea, Será se hai se existe un ferrol Ou existen varios ferroles No sentido non que Hase eh, varios ferroles dentro de ferrol Senón que se hay diferentes ferroles en función de cómo vive cada uno, ¿no? Porque se vemos o a mensaje de Atomic no sé cuánto o algo así que se llamaba la rapaza. Átomo Atom Violeta. Atomavioleta. Atomavioleta. Yeah. Bueno, desde aquí, si está escritando este programa, que, que todo pode acontecer, seguramente escritará o podcast. Desde de se fixe un programa con esa cosa que envietese un foro femenino e tal, bueno, pois pues ya saudamos desde aquí e a, a convidamos a pasarse de novo por Ferrol, a pasarse por Radio Filispín, a tomarse sí, sí. unha copa aí no Manchita carré, que antes aumentaba que se ponha en contacto con Álvaro FQ. Sí, sí, a, eh, a saco de marcha. E bueno, pues, saúde, a Átomo Violeta. Então, o que me pregunto é... Claro, vendo a exposición de Tania E a de Átomo Violeta Claro eh, Porque esa dualidade sí. Porque esa diferente sí, sí. visión de, de Ferrol ¿no? Entón ten que ver con Outras cousas, non? Luego estaba mirando para Ana cuando estaban falando aquí de, de este tema aí da noite, veía claro. que ponía así nas caras. De onde se metes, esta mulher? De mujer? Se... Claro, claro, claro. A ver, no, digo as nosas compañeiras, de tertulia, ¿no? Mm. ¿Tí, tí estás de acuerdo con que escolitaches aquí O sí, o sí, de que, de que é moi difícil Hablar... Eu amo ferrol, ante todo <risas> E amo a xente de ferrol sí. Eu de colectivos non sei moito Pero de relación Pero de relacións sí. E de relacións nocturnas tamén sí. E levos a indo Todas as fins de semana En de que teño 15 anos E teño unha vida social que vamos e Non me gusta sair por coruña Non me gusta sair por Santiago Non coñozo a xente Pero é ferrol é eh? Maravilloso. Como dizais por Ferrol, saís novos polos locais, eh, coñeces moita xente, xa noite. Falo con xente, a xente, xente contigo, se te acerca te a falar comigo. Ninguém me mira mes, así sí. cando entro a un local, non sei, sé, igual é que xa son coñecidos, <risa> pero <risa> <risa> Eu e coñezo a xente de moitos ámbitos, <risa> eh, moi diferente, vou a locais moi diferentes entre si. Sí. Eh nunca tive ningún problema para relacionarme, para coñecer xente e o paso moi ben en Ferrol. Mm. Bueno, pues, tamén, estamos aquí escoitando voces diferentes, contrastes absolutos, a verdade, desde xente que recoñece Ánsela, que pode agora tomar micro microsequer e tamén facer unha contrarreplica, sí, sí. que falaba de que coñecía xente adolescentes, incluso daqui de, de claro, Ferrol, da comarca, que Que, a ver, obviamente para min ¿no? sí. A preguntase tamén a dónde vai esa xente? Claro. Con no, que sí, xa. Con quen se relacionase, pero relaciona, tamén, a ver, para min tamén está eh, de dentro e de fóra. Quer decir, eres de Ferrol, Ou eres de fora ¿no? es decir es, para min eso xa es condicionas Pero as rapazas que falabas antes sí, eran de aquí? Te, sí claro. pero tampoco viviron aquí sempre. sabeses e ao mesmo tempo mellor tampoco non bueno, no, no son tampoco unha pandilla cohesionada de toda a vida de aquí que le vas salindo aquí sabes como seguramente te pasaría a ti non mm, Bueno Imagino. Entendes es, una, es un contexto diferente porque de feito somos casi como unha pandilla recén nacida No podemos decir o algo así no? entón, claro, é unha situación distinta es, mmm, partimos de sí, de puntos diferentes Es como a nativa de aquí e as, as de fora entón as fora. Entonces, a circunstancia. Mm. o que falábamos antes tamén é es que según a vivencia e o momento de cada quen é distinto Ajá. pero bueno Bueno, pero tampouco temos que por en dúbida Ana Lucecu, inda que a túa experiencia é estupendísima, ¿no? Que efectivamente no, se dá, no, porque hai un, hai opinión porque claro, pues, un... é unha opinión, digamos, única, ¿no? Hai dúas no, opinións, non, varias, varias sí, opinións sí. que falan de ese, de ese Excepto. problema que hai co asent de Ferrol. Ánsela, por exemplo. claro, a ver, eu tampouco eh, vexo este debate como un debate de contraposición, sino ao contrario, de suma de experiencias diversas. Sí, sí, sí. Enton, non é que eu non, non acredite, sabes, non este sí. de acordo co que me di Ana Exacto, eh, sí, por sí. suposto me parece que esa é es a súa experiencia ¿no? sí. entón, a mí, o interesante cando empezamos o fío esta, a raíz desta de conversa foi eso es decir, eu necesitaba despois da miña experiencia ver estas outras vivencias de outras personas uh -huh. para completar digamos a miña visión por pensar, non terei unha visión demasiado sesgada e demasiado particular porque claro. mi momento vital es este e uh -huh. agora que pensas? Eh, agora teño unha visión máis amplia uh -huh. que é ao que vin precisamente. precisamente. O que precisamente, o capítulo de conclusións e de cousas que sacamos que se tiraron aquí desta de conversa, digamos, eh, cosmopolita. E seguimos con Ánsela, capítulo de conclusións. De conclusións, que pois estamos rematando, temos vale, temos poucos minutos para rematar, entón cada un de nós vai a falar un pouquiño, vale? E vamos a concluir o programa con devagar e moi ben. Con bon rollito Pois pues sí, porque, porque somos así <risa> Pois eh, pues, totalmente de acordo con Carlos Que xa o puxera no fío O dos ferroles Eu, eh, A miña conclusión é es que hai moitos ferroles dentro de ferrol É o que saco de todo isto E me vou con unha idea Moito máis rica da realidade E entendo un pouco mellor Según as vivencias de cada un Donde estou É es dicir, tiña uns eh, datos previos ¿no? eh, De coñecemento, Pero obviamente eh, a xente te enriquece e o que ves ¿no? e decir, o que se escoitas pues ves outros puntos de vista entón eso, para min eh, saco que hai moitos ferroles e moitos moi válidos sí. <risa> Pois é a conclusión de Ángela eh, Martínez Mugardesa que actualmente vive en ferrol <risa> pero bueno, que viveu en, <risa> en, en moitos sitios Vamos coa conclusión e eh, últimas palabras do noso psicólogo o noso especialista Carlos de Francisco Eh, me encanta haber influido na opinión de Ángela. <risas> Nada, no, é unha broma. Eh, eu si na eu sigo na liña do, do de moitos ferroles, no? eh, Eu creo que existen tantos ferroles como como xente vive aquí. Como xente vén aquí, eh, bueno, eh, incluso os ferroles cambian, no? O meu ferrol agora neste momento eh sea así espero ¿sí? dentro de sannos de seguramente por las experiencias por lo que viva por los ambientes sé ¿sí? que vais modificar a mi opinión no no cre no creo que sé si ahí tampoco hay muy positivo y teráis eh, mantener una opinión ahí sobre un sitio ¿no? Eh, existirán ahí tantos ferroles mientras esto siga vivo o sea, se, eh, mientras hacía siente que está aquí, que viva aquí que nos vengan a ver igual hay menos ¿no? pero <risa> pero para mí, eh, o sea, yo creo a miña mensaje, a miña un final es eso, eh, que tantos, hay tantos ferroles como siente paremos aquí en opinión de, de o noso psicólogo Ana Lucecú de sí. Carlos de Francisco e vamos vamos a seguir con esas opinións con esa, ese final que ya estamos dando aquí esta edición Ana. especial de divertimento para pequenos monstruos Ana, a, a vasca vasca da, da radio eu teño moita esperanza con Ferro bueno, mentira <risos> non digase eso, muller non, o, o, o que quero dicir é que eu... Ese, un pouco ese lume do povo ¿no? do que falaba un pouco antes eu veixo que cada vez está máis vivo e que ese propio lume de algún xeito parece que está moldeando ¿no? un pouco esa enerxía como correosa do, do pasado e é uh -huh. o, o que se está a forcear me gusta uh -huh. temos un minuto cada un ten que ser moi breve ¿vale? E seguimos coas opinións e conclusións Carmen Axécate aí o microfone Axécate Axécate o microfone Axécate a Ángela Que realmente Despois de descoitaros A todos vos Se que vas enriquecéndote Con as distintas opinións eh, Respetos colectivos Por realmente Un tema que tamén Descoñiste o menos Quizás máis me pasa Con Ana Lotecú Que teño ese tipo de carácter Máis eh, De intentar Non poner etiquetas Intentarse prestar aberta A todo tipo de Persoas por, Independente da súa vestimenta Forma de pensar Eh Eh, tamén influé haber estado noutras cidades onde tamén tiben que integrarme onde a xente eh, estranxeira ou mesmo eh, deses povos que non eran galegos tamén que xero todo posible para a miña integración eh, que pois eh, que quero eh, pensar Que, de, a, que pode servir no? el que houve no, esta xuntanza para que teñamos en conta esos puntos de o defeito pois, intentaré escoltar a grabación para quedarme máis xa quizáis como unhas cosinhas que a mellor non te quedas no mesmo momento e intentar participar involucrarme máis como persoa e, individual para un colectivo e, xerai e, deixándonos de egoísmos e de mirar polo pro propio cu Eh, que non haia rivalidades que todos podemos aportar que é necesario moitas veces ese líder eh, non como líder mm, de plan o que digo eu que seguilo os demáis non pensamos igual senón un pouco que a veces andamos perdidos que nos guíen eh, nada, mm, gracias, muy ben, a eh. opinión de carmen e y... veis dite a Luzico que está aí que está aí Antía Cortisa, trata extraterrestre Antía. da mesa <risas> de esta terrestre Cortices. dos veces aterrizai aquí en esta extraterra ¿Cales son esas conclusiones, Antía? Que, a ver, que no porque te pidan una goma estás ligando con ninguén, evidentemente Se Queda eso. claro a ver, Si te piden una goma, igual Goma bueno, ah, sí. de borrar el papel También hay problema e que o tema de ligar tenedra que chamar nada que día Ferrol día. que ábrete e que Galiza frolle existe vamos a existir e estamos e aquí fanse moitas cousas moi moi moi interesantes e é okay, que se está facendo. E a opinión de Tania Vila, luguesa Joder. en Ferrol. Que so de xente con moito carácter, que so de xente moi positiva. Estades facendo moitas cousas, independentemente de que xa esa empresa lacra, o chamolló lacra. Daquele lado, sabes, pero estás facendo cousas moi interesantes que merecen moito pena. E adiante. O xenio, o Xenio, o Xenio Ferrelano. Eu xa sei que moito xenio, eh? Tañaxia é de Ferrol. <ríe> <ríe> é maravilloso, Xenio Ferrelano, me encanta. <ríe> Bueno, Ana Luz Q, pues foi estupendo este programa sí, especial Foi moi interesante, de... mira por donde sí, Empezamos aí con esto Depois a de cara <risas> até as oito e media Unha hora e media prácticamente de especial Radiosicografía dos Ferrolans das Ferrolas Despedimos esta edición especial De divertimento para pequenos monstruos Dando as grazas a todas as persoas que estiveron aquí Que hoxe, ademais, hai que dicir Que non se estiveron aquí hoxe Estiveron estes días non, Traballando na produción do programa Foi un programa feito colectivamente moi importante, ese programa Non o fixemos o Ana e Meiseu, entre todas e todos Estábamos aquí, aí sí. eh, foi un trabalho Un colectivo, tamén foi unha experiencia interesante Así que vos damos as grazas aquí eh, Obrigados, obrigadas a la Luce Q Si, si, sí, sí, a todos E eh, eh, o oh pequeno monstro, obrigados, obrigadas Obrigadas a vos Obrigadas Bueno, pues eh, despedimos. ¿Qué os parece? Con un aplauso, sin positivo, este programa. Muy de terapia. Pero sí. tenemos que tener un calcio muy calero, sí. ¿no? No, ahora tienes que pasar a factura. La factura que a Radio Filizó. Es el rollo, ¿por